bon dia a tots, bon dia a totes, aquí comença una quinzena més aquest el vostre programa Onda Libre. Hola, hola. Ah, hola bon dia, aquí estem un altre cop amb aquesta cançó que per sorpresa parlava de Barcelona, no? Sí, aquesta que posant de fons. Tantes no? coses interessants que passen aquí. Bueno, doncs, com fem quan comencem cada quinzena d'aquest programa, um, anem a dir data exactament. Avui estem a 11 de juliol del 2010, quan jo son a tocar a tocar no? d'un quart d'una del migdia. I bé, Comencem una quinzena més, com hem dit, aquest programa, Onda Libre, que s'emet en directe els diumenges quinzenals de 12 a 2 de la tarda. A uh, PAL 91.4 de la FM, contrabanda FM, ràdio lliure i autogestionada de més ja de 19 anyets. I re recordeu que tenim un telèfon per posar-los en contacte nosaltres en directe, que és el 93... 3 o set Bé, les formes de contacte amb el programa són aquesta que ha dit ara la companya, que és trucant al número de telèfon de l'estudi per participar en directe. O bé, ens podeu fer arribar els vostres comentaris al llarg de la setmana, eh, com ja fan alguns dels nostres oients molt fidelment, al eh, el correu electrònic OndaLibre1917 arroba 1917 en números. I també recordeu que hi ha un blog del programa, un blogspot d'aquests, eh, ben farcidet de cosetes, eh, que és de WordPress, exactament. I el blogspot, però no, és de l'empresa que està WordPress, que, bueno, és igual, anava a entrar, és, més xulo, és més xulo, Vale, sí, gràcies. Uh -huh. <laughs> doncs això, eh, es diu www.espaialliberat.wordpress.com i allà doncs, anem penjant més o menys regularment el que són els programes antics del programa, del nostre programa, d'on de llibre. Tothom qui vulgui consultar programes antics o recuperar aquest mateix doncs, eh, que consulti el nostre blog o també serveix per deixar comentaris. Eh? Hi ha poquets però quan els deixen doncs, els agraï fan molt. Fem molta alegria. Exacte, fan molta il·lusió. I bé, com ha dit la companya al principi del programa, doncs continuem amb aquest, eh, no sé, com si diguéssim... Especial. Aquests especials, monogràfics... Bé, el tema que li hem dedicat tot, eh, tot aquest curs radiofònic, sí. per dir-ho molt formalment, un curs radiofònic sencer, i el que ens queda, no?, suposadament continuarem en el que ve. Sí. Eh, sobre història del moviment obrer català, Entrant ja en el que potser és una de les fites més importants, eh, que és la Segona República i el que va venir després, no? la Guerra Civil, o Guerra Nacional Revolucionària. Ja explicarem per què també diem a la Guerra Civil Guerra Nacional Revolucionària. I té mèrit perquè no ens pensàvem estar tants mesos parlant del moviment obrer català sense arribar a la Guerra Civil, eh? Hem estat mesos i mesos sense parlant del moviment obrer i revolucionar sense parlar de guerra civil i jo penso que està bé també, perquè sembla que només es redueixi això, no? Donar pues, això, la importància i el mèrit que té i tots els esdeveniments que hi ha eh, abans de, del que suposadament, potser per volum de coses escrites a l'entorn d'ella, que és el tema de la guerra civil. Però bé, abans d'entrar en matèria, doncs eh, convidar-vos a que ens acompanyeu en aquestes dues horetes d'emissió radiofònica i res, anem a calentar una mica de motors amb una mica de musiqueta, recordeu, ha començat Onda Libre. coses de debo mm -hmm. voy a l'amor i la veritat donqués estima parlen francament dels teus sentiments. Mm -hmm. Digue'm de debò, digue'm sense por, coses de tu i jo. que ens quedava una mica per explicar, per enllestir tot el tema de la Guerra Civil, per començar a parlar-ho abans de bueno, les vacances que farem a l'agost, perquè a l'agost no farem programes en directe, sinó que posem repeticions, i ens quedava una mica parlar tot el tema de la Segona República, que l'hem comentat moltes vegades, però ens faltaria una mica acabar de definir-la, no? I, I per què es va derivar de la Segona República a la Guerra Civil Espanyola no? i tota la influència que, que va tenir els fets en aquells anys. I seria una miqueta des de l'any 31 fins ja eh, l'any 36, el que explicaríem avui. I el company, si dóna temps, s'introduirà una mica de la Guerra Civil, farem un petit debat de, de quines ens semblen que són els encerts i els errors i, i les causes. No? Bueno, sobretot parlar del tema de, dels mites que s'ha creat la historiografia burgesa al voltant del que va ser la Guerra Nacional Revolucionària. I bueno, explicar també per què li diem així no Guerra Civil, tal com és, com normalment se li diu. Mm, doncs bé El que volíem explicar avui, perquè us fes una mica idea d'aquells anys, el 1931, a, a Catalunya, és un moment de molta immigració. Eh, en el moment de proclamar-se la república, una, eh, un de cada, una de cada cinc habitants, per exemple a Barcelona, eren immigrants. Déu-n'hi-do. Eh, també havia molta diferència perquè Catalunya era un país quasi europeu i Espanya era un país com si diguéssim tercer mundista, no? que només se dedicava a l'agricultura i havia doncs, molta diferència dintre tot el país, la península, entre tots aquestes eh, zones que inclús ara també doncs no, no, ha, no ha arribat la indústria i es dediquen a l'agricultura i aquí. Eh, en aquest moment havia una crisi econòmica tèxtil, metalúrgica i de construcció i hi havia molt, molt atur bueno, molt atur no sé quines xifres estem ara d'atur um, tu... bueno, hi ha el tal percent aquest no? però em sembla que a nivell de l'estat espanyol estem vorejant ja els 5 milions d'aturats i a nivell de països catalans superem àmpliament el milió però i això en tal percent? un eh, 10 així, no? m'has enxampat no, no, no. Sé però em fa gràcia perquè aquest llibre, el llibre en el que traiem molta informació, que és aquest obrers de Catalunya, Manual d'Història del Moni Moviment Obrer de Huerta Esclavaria, que està editat el 82, ens diu com una xifra, una xifra al·lucinant que havia un 10% d'atur a l'estat espanyol. No? A l'any 82 això era bastant fort, però és que realment ara, quasi bé, arribem a aquestes xifres. No? Bé, bueno, superem el 10% superem el 10%. No? Pues huerta Esclavaria indica com a molt significatiu i, un, i molt, que mar marca molt en aquell moment que havia un 10% d'atur en, en l'any 31 com una de les causes de l'esclat. Eh? O sigui, que estem en una situació dura. Estem parlant que a 2003 um, superàvem un 11, un 11 per 11,2% de la taxa d'atur. Ja buscaré les dades més, més actuals, bueno, però, sí, però no. bueno, i ho Només imaginem. No? no cal, Estades, però és per dir que realment ara encara tenim més a potur que l'any 31, no? Bueno, què passava també a l'any 31 que era un tour sense sense ajuts, va. Ja, no? ja la ja tinc, perdó, vale. eh, que no ho ha digut. No, no, dit, no. Doncs no t'he gafat d'estranger. doncs això, l'idescat que és la, la, el servei d'estadístiques de de la, GENE, de la Generalitat la situa eh, al voltant del 21%. Imagineu-vos. Ah, el 21% de la població activa és la que actualment o la població que podria estar activa és la que actualment està la tur. Doncs, bueno, no, no cal dir. El 21% és dos de cada deu persones estan sense feina. I en l'any 31 havia un 10% d'atur i això va, va generar moltíssimes mobilitzacions de i la cada 10 podent, sí. dir-hi, no? Bueno, sí. I doncs estem ara mateix en un moment d'atur alarmant, no? Bé, a això li podríem sumar eh, l'atur... Amb... Jo penso que mai s'ha estat en un així. El tema de la crisi econòmica, la falta d'un, diguem així, el descrèdit en què està generalitzat, no? el descrèdit que té generalitzat la classe política en tots els casos de corrupció, que hi ha hagut d'aquí una part, i per què no dir-ho? Eh, I jugar també un paper important al fet nacional i només cal eh, fer referència al... Eh, a la mani d'ahir, no? Uh -huh. No, sí, és tot per, perquè veieu que hi ha molts para·lismes en l'època actual, inclús l'any 31 en alguns aspectes estan millors que nosaltres, per exemple la TUR. El 14 d'abril del 1931 Francesc Macià proclama la República Catalana, que va ser un fet que ja vam explicar una mica, i la CNT també proclama la vaga general eh, com a mostra de força davant qualsevol intent reaccionari el governador civil Lluís Companys va sufocar la vaga eh, declarant festa aquell dia. Mira, una manera creativa de sufocar una vaga, no? I la majoria de CNT recolzava la república menys alguns sectors de la FAI. Eh, el 14 d'abril del mateix any Macià tira darrere la república catalana i és quan la Generalitat eh, entra, es crea bueno, recupera dintre el, la república espanyola. O sigui, li, li compren, com si diguéssim. Li uh -huh. donen la Generalitat en comptes de la República Catalana. I quines, quines forces havia eh, polítiques durant la Segona República? De què podem parlar? Doncs a la dreta eh, estarien els carlistes, els monàrquics, que estaven agrupats en un grup que es deia Penya Blanca. Hi havia també la falange espanyola, la lliga regionalista també era dreta. La lliga regionalista era com una Convergència i Unió no? Sí, la Lliga Regionalista havia sigut el primer intent organitzat per part de la burgesia catalana d'utilitzar la reivindicació nacional com una plataforma eh, per, per protegir diguem, els seus interessos de classe. No? Uh -huh. El Cambó era, ja no? era el més representatiu d'ell i va arribar a ser alguna representació ministerial als governs de Madrid més o menys com el que vorà la Convergència Junià amb el Durant i Lleida. Que vol, que vol arribar a ser ministre. És més, Comerciència i Unió ha demanat eh, entrar al govern de, de Madrid. Uh -huh. I després havia l'acció popular catalana, la CEDA, que seria com un PP, no? La, no, a veure, un moment. La CEDA no és acció popular catalana. Ah, no? No, la CEDA és el govern... Ai, perdó, del govern. És el partit de Gil Robles... Sí, que aquest senyor era un representant de la dreta del PP de l'època mm -hmm. és a dir, aplegava monàrquics reaccionaris militaristes eh, latifundistes eh, clericals, eh, burgesia, especuladora, etc. etc. Són els que arribaran al poder al 34 quan es doni el, el, el que es coneix com a bien i negre, negre i el Larrux arribi, el Larrux, el nostre amic el, el malaurat eh, Larrux de l'època del pistolarisme, doncs arribarà president de la república amb mm -hmm. el bien i negre i després estava la CEDA, no? que jo no, ho he reaccionat. La CEDA és el, el partit que arriba al govern sí, en, sí, aquest, sí. en aquest temps. Sí, el Vianí Negre. Després teníem a, a, al centre, com si haguéssim, si és que això existeix, eh, l'acció catalana republicana, on havia molts intel·lectuals de, de burgesos de prestigi, la Unió Democràtica de Catalunya i el Partit Radical. Eh, després a l'esquerra eh, podríem podíem tenir. Jo, jo tinc informació de que el Partit Radical és on es, eren les roxistes. Tu m'has dit que era l'elecció popular catalana. No, no, no, no. És a dir, a les rucs arriba el bien i negre al govern. D'acord? Uh -huh. ¿vale? Però segurament ells eren radicals, d'aquests republicans radicals que es ah, deien. Bueno. Suposo bueno, que, potser so ara no ho sé, però devien arribar amb un pacte electoral segurament, o polític o el que fos. Però no? el llibre el situa al centre, com si I a l'esquerra, tindríem Esquerra Republicana... Eh, amb Azaña eh, Bueno, es, havia Esquerra Republicana Izquierda, Que no cal confondre amb Esquerra Republicana això, de Catalunya Esquerra de... Republicana ah, Esquerra sí. Republicana. Republicana amb Azaña, Esquerra Republicana com els que havia ahir a la manifestació, eh, Partit Català Proletari, m'agrada, eh? Però, bueno, no m'agrada perquè és una decisió de l'Estat català, però m'agrada el nom. Perdona, el Partit Català Proletari, que és un dels que havien parlat en el seu moment, que, que van formar el punt després, eh, tenim personatges insignes per el que és, eh, com a primers teòrics de, de fet nacional i comunisme, no? de fet nacional i socialisme, que és el Jaume el Jaume Comte, però vas Comte, perdó. Bueno, però d'estat català, a tu t'agrada? Bueno, en un primer moment no, després es va mm, dratanitzar, mm. però d'estat català és un, diguem, de les decisions d'estat català és on sorgeix eh, el fet nacional modern, és a dir, aquell que conjuga marxisme o qüestió social amb qüestió nacional. Mm. I el Partit Català Proletari és un dels primers exemples de partit marxista que té en compte doncs, el fet nacional català. Mm -hmm. I després havia el PSOE i el Partit Comunista de Catalunya, el VOC, que ja en vam parlar a l'últim programa, i Esquerra Comunista, amb Andreu Nin, que també en vam parlar, vam parlar eh, molt extensament. El VOC més Esquerra Comunista eh, van crear el PUM l'any 35. volia donar una dada, és Jaume Conte eh? un dels dirigents d'aquest partit del Partit Català Proletari Doncs, eh, com hem dit el primer govern de la Generalitat està presidit per Francesc Macià i està constituït d'esquerres, molt semblant a la situació actual, no? També el 28 de juny de 1931 eh, són les primeres eleccions generals amb un gran èxit de participació un 62% i hi ha una entesa no escrita entre Esquerra Republicana i la CNT i la CNT apoya a la República eh, Clar, què vol dir que la CNT apoya a la República? Doncs que els dirigents de la CNT diuen als, als militants que votin, no? I que votin a a partits d'esquerra per afavorir la república i què passa? Doncs que guanya l'esquerra eh, sobretot treu molts vots esquerra republicana el mes d'agost la Generalitat eh, va dur a votació el text de l'Estatut i mm, un 73% eh, bueno, hi ha un 70 73% de participació de vot ui, no sé si... Hi ha un cable raro, se me'n va la veu per moments. Sí, de vegades, eh? Ja sí, no, sí, mira, m'aparto d'aquest cable. És que a vegades tot va malament, eh? Sí, sí bueno. però bé, bueno, a poc a poc. Doncs, mmm, què dèiem? Ah, sí, que segurament molta gent no sap que en, aquell, en aquells anys de, de votacions les dones encara no podien votar. No van poder votar fins a l'1 d'octubre de l'any 31. Eh, tot i que ha participat en les campanyes i tot però encara no podien votar es va aprovar un estatut força retallat com ara eh, es van fer algunes concessions ja la Generalitat podia construir les seves escoles i es traspassa la policia, governació i justícia i és quan és aquest floriment de, de tot l'escola nova i tot aquest floriment en matèria pedagògica a veure si algun dia podem parlar més extensament no? sí de sí, tot sí. aquest tema d'educació. Molt interessant i a més és, un dels, és una de les tasques civilitzadores, per dir-ho així, democràtiques o de reformes democràtiques que, diguem així, més s'ha recuperat actualment, no? la tasca pedagògica de la república. Els aspectes polítics, eh, evidentment, interessen menys, no? o de reforma mm -hmm. econòmica i tal. Però, que... Però el tema educatiu jo crec que sí que és una de les tasques més reivindicades. No? I segueix sent un, un referent pels mestres actuals tot el que es va començar en aquells anys, pues, a Barcelona l'escola del mar, l'escola del bosc tot un seguit d'escoles doncs de escoles noves, amb pedagogies molt renovadores, higienistes i, i tot això llestima que s'ho acaba molt ràpid, és l'època de com es diu aquella, pe aquella pe·li que surt un professor la llengua de les mariposes yeah. saps aquella ah, sí? sí que van pel bosc pues és tipus professor així no? uh -huh. contacte amb la natura uh -huh. molt més racionalista també i si, si mires un llibre de d'escola de l'època sembla un llibre actual, no hi ha gaire diferència. Eh, va ser per aquestes petites concessions que van fer l'Estatut a la Generalitat. Eh, llavors, a poc a poc, es deteriora la reacció eh, de la CNT amb el govern per la mort d'un anarquista en una manifestació. A més a més, també eh, hi ha un corrent de la FAI eh, molt fort dins la CNT i més la llei repressiva d'ordre públic del nou govern crea doncs, molta, més, molta enemistat entre la CNT i el govern. Eh, al 1232 hi ha eleccions al Parlament de Catalunya i torna a guanyar Esquerra Republicana. Doncs després d'aquestes eleccions on torna a guanyar Esquerra Republicana i es pot tornar a seguir fent, fent més coses, segueix aquest cicle, després de totes aquestes enemistats i problemes entre la Generalitat i la CNT, recordeu que la CNT és molt hegemònica en aquells dies, doncs hi tornen a haver eleccions generals al novembre del 33 i aquest cop la CNT demana l'abstenció, no? que és quan comença una llarga... Bueno, la tendència actual no? eh, des d'aquells dies que la CNT demanava abstenció bueno, l'abstencionisme era era una, era una de les corrents que hi havia dins de la CNT sobretot de i... la FAI Exacte, i sí que és cert que, bueno, que el, la, el, el grup aquell de los solidarios i la FAI, que en realitat era la versió laninista del comunisme, és a dir, un grup petit, disciplinat, de revolucionaris professionals, doncs, que fan tots els possibles perquè una organització més àmplia o un moviment més ampli doncs acabi agafant el poder. Fa gràcia, no? en aquest sentit, que al final em copin mètodes comunistes, aquests els de la FAI, tots aquests són visceralment anticomunistes i antilaninistes. Bé, dit això, que és més un aspecte organitzatiu anecdòtic quasi, eh, doncs hi ha un principi ideològic que és el de, el de no practicar política perquè això és fer-li el joc a l'Estat. Aquesta tesi absurda i nefasta doncs, continua fins al dia d'avui i serà una de les diguem, dinàmiques constants que també es donaran en època de Segona República. És a dir, no importa que la Segona República fos un avenç democràtic respecte a el que havien sigut anys d'oscurentisme eh, arrossegant-se durant tot un segle sencer des de la restauració, el que importava era doncs, fer la revolució anarquista allà, en aquell mateix moment. Tot i que, bueno, bé, bueno, són els pantejaments de l'època, no? I bé, què va passar, doncs, que van perdre les esquerres i van guanyar les dretes i començar el que coneixem com els fets d'octubre o el bien i negre. Sí, el bien i negre és, jo crec que ha sí, una reacció no, d'aquests fets d'octubre que són els de la insurrecció d'Astúries del 1934 com a fets més coneguts però que doncs bé, també van tenir una, una repercussió aquí a Catalunya i a alguns punts de València, és a dir, a Països Catalans Um, perquè intentava ser una mena d'insurrecció coordinada no? eh, tot i que no molt reeixida. a nivell de Catalunya doncs, també eh, va, va ser en el moment en què el companys va aprofitar el 34 per tornar a replicar replacar eh, ara no em surt la paraula declarar, ara, declarar la República Catalana uh -huh. no? doncs per, per qui no sàpiga què és exactament això el bien i negre doncs aquesta re, eh, regressió com ha dit el company de, de drets de, dels treballadors i de, del moviment revolucionari en general. Eh, el fet de que perdi l'esquerra fa que eh, bueno, que no s'aprovi l'Estatut i que sigui suspès, el govern català és empresonat i el moviment obrer és reprimit totalment. Eh, S'intenta destruir tot el que havia sigut conquistat per al poble en aquells anys i establir un règim doncs, totalment feixista Eh, recolzant-se en les pròpies institucions i lleis de la república. Eh, alguns van pensar que les eleccions de novembre eren el símptoma d'un replegament de la lluita de, de masses, no? però realment, com veureu, no va ser així. Eh, bé, també a part de la CNT, havia el Partit Comunista també en aquells anys, sobretot que, que al parlar del moviment obrer català és difícil parlar del Partit Comunista Socialista, perquè aquí hi havia molta germania de CNT, però no, no així en resta del país, no? A veure, existien, però eren ja ho vam explicar en programes anteriors, eren grupuscles mm. i, sobretot, es donava entre medis liberals intel·lectuals, i intel·lectuals, és que també n'hi havia dobrers, no? Però, bueno, sí que ser... A veure, ser i eren. El que passa és que els socialistes doncs, eh, funcionaven, sobretot, a través de la UGT, i també a nivell polític havien quedat significats durant la dictadura de Primo de Rivera i els que sí que eren eh, realment minoritaris i no comencen a tenir volada fins a les eleccions del 33 bardó eh, del 31 i ja a partir del 33 doncs són els comunistes del BOC, eh, del Bloc Obrer i Camparol Qui, el PC o, o el que tal, no tindria realment implantació fins al 36 amb la fundació del Partit Socialista d'Unificat de Catalunya, el SUC Sí doncs, però, bueno, igualment també el partit comunista de la resta d'Espanya va fer algunes mobilitzacions, sobretot solidaritzant-se amb els treballadors de la Unió Soviètica, que ja existien aquells anys, feia temps, i també era un referent pel moviment d'aquí. I també eh, tota aquesta època obscura va fer que s'unissin també bastant eh, el partit comunista i el partit socialista per fer una mica bloc comú contra el feixisme. No? Eh, si no dic malament, el Partit Socialista, que havia a Largo Caballero, no? sí. eh, doncs, va Correcte. modificar una mica la seva política i bueno, reserves i contraposicions, però es va posar d'acord amb el Partit Comunista en algunes coses i va fer una mica un bloc conjunt. No? Veiem que les forces d'esquerres comencen a unir-se contra el feixisme a poc a poc. Sí això són els primers moments de diguem així els primers moments abans d'arribar a aquella estratègia coordinada, que és una de les poques vegades doncs, que fora de països Catalans es dona eh, entre comunistes i socialistes i que són els danarquistes i, eh, i anarquistes, que això és eh, el, realment l'original o lo particular del, del fet de, insurreccional de 1934. Mm. Però ja veurem que és algú que és una person cosa personal, no? que no, els anarquistes en cap moment la CNT no es va, no es va sumar a aquest bloc. Eh, bé doncs, El 4 d'octubre de 1934 es va anunciar la constitució eh, d'un govern on participava la CEDA per primer cop, i abans això va ser com la gota que colma el basso. No? Eh, totes les tendències es van ajuntar, ja no només el Partit Socialista, i el comunista, sinó que Izquierda Republicana, Unió, Unió Republicana, Izquierda Radical Socialista, Partit Republicano Federal, República Conservador, Nacionalistes Catalans i també els Basc, doncs es va fer un front comú contra aquest govern de la CEDA. i doncs potser hauríem de prendre una mica d'exemple no? de doncs, aquest, tota aquesta unió que va haver contra el govern feixista en aquells anys. Eh... Llavors, per exemple, cita aquí unes, unes frases de Mundo Obrero eh, on diu que, per exemple, el paper d'Esquerra Republicana a Catalunya. No? Diu Catalunya on la petita bolsasia nacionalista representada per Esquerra Republicana Eh, tenia les seves mans el govern de la Generalitat que hauria pogut ser un dels punts decisius de, del moviment. Però l'esquerra en comptes se les masses obreres i camperoles i donar al poble armes de que disposava per tancar el pas al feixisme eh, va capitular com quan el, el combat no feia més que, que començar. No? Aquesta conducta va demostrar incapacitat de petita bolsasia catalana per dirigir el moviment nacional i així ho van veure molts obrers i camperols en, el, en el, el període revolucionari, no? O sigui que en aquest, en Esquerra Republicana va, va fer una mica de desesperança en aquest sentit, sobretot en tots els postulats nacionalistes a nivell burgès, no? El que tu has dit moltes vegades. Sí, Esquerra Republicana, eh, bueno té aquest paper... I, I té tenia, cara avui, Tenia dies. que jugar un, te, juga sempre una certa ambiguïtat respecte al que proclama i després el que fa, però més aquí havíem d'entendre també que representava una, una certa legalitat que havia d'adequar-se o, o intentava encalçar un procés revolucionari eh, posterior, no? Ja parlem del 36 i quan el Comitè de les Milícies Antifeixistes que d'alguna forma, doncs, eh, jugava un paper que intentava ser de, de mediador no? entre les diferents tendències dins del, dins del camp republicà. Això li feia doncs, que Esquerra Republicana doncs, jugués aquest paper de, de carta blanca, no? de jugar una mica el paper de, de, de tothom. No? Mm -hmm. I ve Si et sembla, fem una pauseta musical i seguim una mica amb la postura que van tenir els anarquistes i ja entrem de ple amb com va anar la insurrecció d'Astúries. Thank you. Han tancat tots els llums, aquest nit de ciutat, les foires i els fums. La lluna ha encabat, tot sol dintre la cambra. Escrido a tu al món, i ha de veure el camí, molt oh, lluny d'aquí. Un camí un camí d'alta muntanya més enllà. a e... Yeah tient. J'aimerai cette Mentre l'Esquerra Republicana feia aquest, aquest retrocés quan hagués pogut donar molt més suport doncs, a tota la insurrecció, els anarquistes doncs, van incurrir una gran responsabilitat. No? Tothom acusava els dirigents anarquistes del que havia passat i ells no tan sols no van dir que tenia la culpa sinó que des de Ràdio Barcelona van intentar sofocar no van convocar la vaga general i des de la Ràdio doncs, van intentar eh, exhortar la gent a que abandonés la lluita Bé, eh, m'agradaria fer una aclaració i ho dic eh, fins i tot per, per començar a delimitar responsabilitats, ja que després eh, com en tota derrota es comencen a veure, no, a buscar culpables i a assenyalar faltes eh, que la CNT en el cas de programació de, de la República Catalana pels Lluís Companys eh, va arribar a dir que per acabar contra l'alçament nacional català estaven disposats a recórrer fins i tot a les armes però si fa poc va sortir un cartell que van, va es va penjar per gràcia i així que havia anarquista que posava Stalin Hitler, Lluís Companys i sí. no sé qui més Vull dir que encara segueix tot aquest rollo. És a dir, també recordem que en el seu moment el Ler Rue, que era, era un espanyolista eh, demagògicament anticatalà, va eh, perdonava moltes de les bases de la pròpia CNT, és a dir la direcció era furibunda... la direcció de la CNT era furibundament anticatalana i el fet nacional català no eren absolut ni entès ni compartit per la CNT que no és fins al final de la pròpia guerra civil quan comença a reclamar eh, l'esforç de Catalunya per defensar eh, la seva terra. Val? Eh, llavors aquestes actituds han de ser tingudes en compte i més encara quan eh, hem d'aguantar, perquè no hi ha una altra paraula, dins de l'espai polític actual eh, de l'esquerra, digue-li com vulguis, no? l'esquerra més extrema esquerra, tal, on estan també els hibertaris, hem d'aguantar gent com Negres Tempestes, per posar noms, que reclamen una espècie de, de tradició catalana anarquista, eh? i volen conjugar alliberament nacional i anarquisme, quan el paper de l'anarquisme a Catalunya sempre ha sigut eh, menys tenidor cap al fet nacional català. A veure si algú de Negres Tempestes ens escolta i ens truca. Sí, exacte. Eh, I bé, doncs la insurrecció d'Astúries, no? De que es parla i de fet també els anarquistes s'atribueixen la revolució d'Astúries. No? Bueno, bueno, suposo que sí. sí, sí Com sí. tot, doncs bueno, a, cadascú intenta Eh, super, no, eh, eh, posar més que els altres en, en allò que s'ha fet no? sí que cerca cert que el que té la Resorrecció d'Astúries ja ho hem dit abans és que és la primera vegada i una de les poques que es dona una unitat obrera de totes tota les tendències i això és la, des d'anarquistes fins a socialistes passant per comunistes i això és el fet diferencial de la Insorrecció d'Octubre mm -hmm. doncs sí així és, que decan a explicar. Eh, va ser sobretot una chafat, oh, tu chafat una sí. mica. Era una lissada, de... no passa res. Era una lissada unitat, no? És la més important de revolució de d'Astúries, eh, mentres resta del país, del país la CNT s'havia oposat a totes aliances, els anarquistes asturians van ingressar-nelles a Um, i els hi va ser sí, igual l'oposició dels seus jefes o sigui, eh, rebien trucades de Barcelona al comitè nacional que estava aquí i on deien eh, els dirigents que es tenien que mantenir al marge de la, de la lluita eh, de la insurrecció d'Astúries i els treballadors eh, confederals d'Astúries contradint el sindicat no? i a risc de ser expulsats podien haver sigut expulsats eh, van lluitar al costat dels comunistes i els socialistes. Bé, després fa gràcia perquè són els anarquistes els que sempre, els que sempre parlen de sectarisme i tot plegat, no? acusant els comunistes d'això, d'uns sectaris, eh, uns dogmàtics i tot plegat. El dogmatisme eh, en, quant a, en quant a defensa d'uns principis ideològics eh, és, eh, és legítim, crec jo. No? El problema és aquell dogmatisme que vol doncs, reclamar-se com l'única veritat exclusiva i a més la que sempre ha tingut raó sense cap mena d'autocrítica que és una mica la que afecta els anarquistes en general, eh? perquè ells més s'han equivocat com són eh, la ideologia de la llibertat per se i universal i en tot moment, doncs eh, la seva actuació sempre ha sigut immaculada mm -hmm. fa gràcia I el que va passar a Astúries va ser que els obrers estaven molt de la conca minera, estaven molt preparats, estaven molt polititzats, eh, van prendre quasi tota la conca minera eh, i van arribar fins a Ulledo. Eh, aquell mateix dia els obrers de Truvia eh, van, es van apoderar de fàbrica d'armes i després de dues setmanes de combats doncs, sí, va ser sufocada la insurrecció popular insurrecció per un exèrcit eh, encara més armat, no? va morir moltíssima gent. Qui va ser, Qui va ser un dels artífacts d'aquesta repressió? Tu saps, no ho diguis. El general Franco, que en aquells, en aquells moments hi eh, havia periodistes, bueno, en alguns articles el qualificaven com el dictador invisible d'Espanya. Eh, va ser el responsable màxim dels crims i desarmaments per patrats astúries per les tropes legionàries portades d'Àfrica. I, i bé, sembla que tenim una trucada que directament sí, som-hi no, oh, era una senyal bueno, la persona que, que estigui trucant que ho intenti, les línies segueixen obertes sí, 93, 317, 7366 eh, i bé, doncs va ser el mismísimo general Franco bueno, sí, era general ja en aquella època que va, doncs, va alentar tots els crims a Astúries i amb les tropades legionàries. Eh, com hem dit, va ser una lliçó d'unitat, va ser una lliçó de que tots junts també es poden aconseguir coses. No? I què podem aprendre també d'aquesta derrota? No? Què podem aprendre? Doncs que coses que van fer, que, que això fracassés, l'actitud ja assenyalada dels, dels anarquistes, la capitulació d'Esquerra Republicana i també anar crítica al PSOE, que sembla que existís en aquells dies, eh, perquè el PSOE va, va llançar al el poble, eh, els va donar quatre hores armes i els va llançar la batalla sense, seva, sense prou preparació en el pla polític. Bé, eh, ara sí que, que sembla la, a tenir la tira directament, de... eh? Sí, sí, sí. Hola, hola, hola. Bones. Eh, Sí, volia parlar del comentari aquest que estàveu fent sobre els anarquistes i la qüestió nacionalista catalana Ah, ah bueno, genial, perfecte. perfecte Tens els micros oberts Doncs això, eh, ahir es va produir la, la manifestació i eh, el més normal de tot és que aquesta manifestació hagués acabat amb una proclamació de la República Catalana ah. I Hi havia l'ambient aquesta idea, però bé ja comencem amb els matisos, o sigui, la, les pancartes eh... de la gent independentista obertament parla de transversalisme, vosaltres que teniu un concepte de lluita de classes no sé com enteneu aquest transversalisme, però el, el, el fet és que les, les pancartes que surten independentistes eh, no mm, parlen d'aquesta idea de lluita de classes eh, eliminada en principi, o sigui, no, di, no dic de de tot l'independentisme. Però el que vull dir és que eh, es parla d'estat català, una, una paraula que a vosaltres us agrada també, crec que que, vaja, que no us molesta sí. amb la gent llibertària o anarquista. Sí, sí, sí. Eh, llavors reclama l'estat català. No es reclama, o sigui, una paraula on tota la gent, el que es pot dir popularment al el poble, als treballadors, no, no, es diu, no es diu això de la República Catalana, perquè perquè que demà, ahir, demà, avui mateix, hauria d'estar eh, aquests diaris que van, diaris burgesos, diguem-ho clarament, i molts diaris espanyolistes que juguen, juguen això, a l'estar bé políticament, però que, que ells eh, només rebutgen la sentència, però mai qüestionen l'estat espanyol, que quedi clar, eh?, que aquí no. ahir, o sigui, la, això va ser un, un... si va sortir tanta gent, perquè la premsa té el poder aquest, la tele i tal però si, si això hagués estat un projecte de dir ens plantem, enviem a, a Espanya adeu a la merda, però volem una república pels treballadors i dos treballadors a veure, algú d'aquests que estaven els Montilla, els Mas, els d'Esquerra Republicana que heu parlat de fa anys sí. vosaltres penseu que estarien allà o sigui, quanta gent quedaria allà a la tribuna o sigui, uh -huh. i quanta gent, jo ho pregunto aquesta és la cosa que fem els anarquistes i ho hem fet sempre. O sigui, ens fa tan fàstic el, a la burguesia espanyola com la burguesia catalana. I la gent de Negres Tempestes, que els conec, però bé, que potser que no, no estigui jo de, defensant exactament la mateixa postura, però sí que defenso que s'expressin, perquè a diferència de vosaltres el dogmatisme no, no hauria d'estar. Si sí, hi, ah, sí, hi, hi ha anarquistes que no ho entenen així, és que deixen de ser anarquistes. Són dogmàtics eh? i llavors qüestiono l'anarquisme d'aquesta gent. Llavors, és que m'he perdut una mica. Una mica. Perdut una mica. Sí. No, vull eh, dir que vols... avui mateix, després sí. de la manifestació, hauria de ser ja la proclamació de la República Catalana, i ja està. Mira. Però, que, però qui, quina gent està per, per fer aquesta, aquesta demanda? O sigui, quina, quina gent ja eh, ha? Jo o sigui, els que van sortir tenien clar que d'aquesta merda de polítics pot sortir una, una sortida aquesta de trencament amb els merdes del Constitucional i els merdes dels governs del Zapatero i dels PP i, i dels Ciutadans i tal. Vosaltres penseu que veritablement aquesta era el, el que ahir s'estava es, demanant i, i la gent sortia. Estaven en qüestió, a més un altre, quan es diu nosaltres decidim, eh, decidim què? Decidim que, que, que el, el treball sigui, estigui garantit, una cosa impossible dins del capitalisme, decidim uns joves que baixin a la meitat, un salari mínim que pugi, ja, ja, no, ja no... Sí, vaig fer eh, un, o un... O sigui, el, el, el la mateixa cosa que, que, que l'iniciativa van demanar a les eleccions, que pugis a 1.200. Han fet alguna cosa, estem a 600 euros de salari mínim. Ah, ahí salió alguien diciendo eso. Pero entonces, perdona, tú eres el marquista y estás a favor de la República Catalana, para aclarirlo. No, aclarir yo estoy dient, dient que sí, si se hace una consulta a favor de la independencia de República Catalana pels treballadors y dels treballadors, trabajadores, que yo aniré a votar. Tú como anarquista, evidentemente, anirías a votar. O sigui, claro que sí. Vale, vale. I, vale i, no i, no critico. No la, critico. La pregunta, no, no, no que... puedo hablar por ellos, porque una cosa sí, que hacemos desde el pels altres. Sí. Però jo suposo que si és una cosa clara així, eh, evidentment que estaria a mi molta gent que no parla català aniria a votar, evidentment que votaria, perquè la llengua no serà una separació, serà un projecte. Bueno, però però no sempre no els anarquistes han fet això, per exemple l'any 34, el que estàvem Exacte. explicant. i vale, es pot tornar a fer, en qualsevol moment, sempre que hi hagi això, o que la gent amb la crisi torni a, a, a, a prendre consciència, és, de fet, quan parlen de desafecció, és això un anarquisme latent que ha existit sempre a la societat catalana. I un altre. Eh, aquí sempre es diu que els, els anarquistes teòrics, o sigui hi ha un desconeixement absolut dels textos dels anarquistes. El vacun té un llibre molt interessant que, que ataca als nacionalismes burgesos, o sigui contra el patriotisme burgès. l'anarquisme per la llibertat que parlava fou una esto sempre ha estat al costat de, de que els pobles facin el que vulguin ells, que decideixin autodeterminar-se i definirse com ells vulguin, perquè això, una imposició d'altres, seria la negació de l'anarquisme. I després, el, el federalisme, aquest que s'omple en la boca amb el federalisme, el federalisme va sortir també de, de pensadors anarquistes, però aquest federalisme parteix d'un principi, principi bàsic, que és que tot aquell que es federi o es confederi, Eh, perquè no, no hi ha le, la diferència. L'idea del federalisme vol dir això, que per federar-se ha de comptar-se amb la voluntat dels federats, perquè si no, quin cony de federació. O sigui, el principi bàsic per mantenir una federació és de comptar amb la voluntat de, la, de les parts, de les parts, no de la totalitat. O sigui, per formar la federació de tots les parts federades, cada part és ella la que es defineix i, per tant, ha de comptar en la seva voluntat de formar part de la Federació. On està això? Bé, el eh, primer de tot, agraï la, la trucada... No, ja acabo, eh, perquè... No, no, no, no, no hi ha Ué, problemes. No, no, no hi ha problemes. No, no, no hi perquè, mira, sí, si sempre... ah, també us dic... Ah, i pot ser, jo sí. hauria anat a la manifestació, però els meus amics anarquistes... Ja. Eh, va, oh, hi ha un que, que va estar al, al vostre programa fent una xarrada un dia... I aix sí que manté a diferència del que tu dius una postura en arco independentista ja que Tom que també va venir o estudiava o va estudiar bé el mal cisisme aquest home no el vaig trobar però, o sigui, no vaig trobar ningú per anar-hi, potser si hagués trobat algú hauria anat per, per, una, una, sí, per, per veure l'ambient aquest, si hi ha la possibilitat de que això es radicalitzi pues a I també em va és, arribar eh... un paper anarquista una cosa, una cosa, nosaltres sempre hem volgut que, que ens truqui eh, gent per tenir aquest tipus de discussions o sigui, nosaltres agraïm molt la teva trucada llavors, com has tancat tants temes tocat eh, mm -hmm. temes, doncs, l'ho he dit primer de tot agrair la trucada i després anar respondent no, una ja mica ve, i si vols... No, no, no, no, no, no. no, no, però, no però, si no, no és si en, això. Ens encanta que truqueu que veritat, i eh, jo fer debat i fer polèmica. Quasi dedicaria, sí. si volguessis, tot el programa estarà debatint, no, no, no, no hi ha problema, no, en aquest sentit no ens continuat. talles, eh? El primer de tot, eh, nosaltres com a comunistes catalans quan estàvem ahir al bloc, evidentment no ens identificàvem amb la capçalera on estava el Montilla, el Puigcercós mm. i el, el qui estigués més de política allà. Estàvem en un altre bloc... El Durán, el Duran és es un espanyolista de merda, Bé, encara no... O evidentemente, Uh, sí, ser, el programa sí. un estava en un bloc i l'altre un altre, també dir que no som de la mateixa tendència, tots del programa Però vull dir, el, en el sentit de que un procés mai és pur, aquesta és una de les coses que jo, com a comunista, sempre li faig la crítica a certes tendències dins del propi comunisme, com els trusquistes o els anarquistes, que si el procés revolucionari, el procés de transformació, el procés de canvi democràtic, digue-li com vulguis no és pur, no us interessa, i a mi és una cosa que sempre m'ha molestat, perquè històricament mai ha sigut així, les revolucions mai han sigut pures, Exacte. han sigut xinuoses, tortuoses, han tingut avenços i retrocessos. No, i, per vosaltres per només un, us interessa... No, espera un segon, espera un segon dret, eh? jo vaig sí, reponent els sí, punts, no? Sí, sí, Llavors, uh, jo, com a comunista català, estic en un moviment que defenso el dret de determinació, el dret d'independència, per començar a construir un projecte nacional i de classe a l'altre sí, no m'interessa, és a dir quan al moment d'una nosaltres aconseguim la independència jo seguiré lluitant contra la meva pròpia burgesia, perquè a mi no m'interessa uns països catalans independents, però sota el domini de la burgesia d'aquí, a mi m'interessen uns països catalans, una república socialista catalana no. amb un estat socialista català i aquí és una diferència també de principi amb els anarquistes o d'aquí de l'imperi americà que també és aquesta una altra bueno, proposta aquest són els, de capital, sí. són els de regrupament que és una altra versió de, de burgesia nacionalista que s'ha de ser sobiraní per mi és tot això és basura o escombraries burgeses o sigui, vull dir, com a comunista català el meu fet nacional coincideixes llavors amb l'anàlisi anarquista molt... que fan? no, perquè l'anàlisi anarquista, anarquista primer de tot no està d'acord amb, amb la construcció d'un estat socialista val? Sí, i ja, el tema ja, dels fets nacionals ja te nacional... ja dit, de cap estat però és que és l'idea de república o sigui, d'autogovern de república del poble però amb, o sigui, amb uns continguts si no diferents si una utopia també i no es podria mai fer mm. Després, sobre el tema dels anarquistes teòrics i el senyor Bakunin, que va parlar sobre el tema del nacionalisme, és un tema molt interessant, la veritat és que mai en aquest programa hem entrat a parlar sobre quines eren els plantejaments anarquistes a l'entorn de, del fet nacional, però eh, sí que és cert que parlant exactament del senyor Bakunin, quan va haver-hi la guerra franco-prussiana, ell estava a favor del nacionalisme alemany perquè guanyés els francès. Eh, dir que llavors la seva parcialitat nacional eh, per mi queda entredit. Després, com a teòric, podrà tenir les seves conclusions, però bueno, en no, el seu moment quan, quan va haver-hi un moment, moment el de guerra quan, quan va haver-hi un moment de guerra, sí, un segon pat... només sí, però quan va haver un moment de guerra, ell el no ell quan va haver un moment de guerra no va estar a favor com per exemple sí, els comunistes en concret les fraccions més leninistes eh, quan la primera guerra mundial que estaven a favor de transformar la guerra entre països en una guerra civil de classes el senyor Bakunin en el seu moment no va arribar a aquesta teorització va a veure, favor de bon que guanyés un país contra un altre dels a la primera guerra mundial, és que eren persones o sigui, són grans ja. teòrics però també eren persones i erraven amb les seves experiències històriques des de la nostra perspectiva o sigui, i jo un volgareixador no bon i sobre ells, el, sap, el tema del... Sobre defenso, el tema del... Sí, el seu treball, però no defenso íntegrament tot el que vam fer per, ben, per, per, però ara fa, una per cosa, això, faig la persona... moderadora entre vosaltres dos <susurra> sí. has, has parlat tu i que contesti Va. i després contestes doncs, tu si perquè... mira, mi, que... jo penjo i us escolto per la ràdio i així no t'interromp no, no, no, no, no és per interrompir ja no, eh? no, no, saps per què ho dic? perquè per la ràdio no ho sembla però jo us, que ho estic escoltant veig que el xafeu i no, no entenc ni un ni l'altre millor que parli un i després Sí, no. Jo vull escoltar com en contestes, eh, de veritat. Sí. És només per, per anar situant una mica els temes de debat que tu has plantejat i que nosaltres ja dic, eh, jo agraeixo moltíssim que truqui a algú plantejant temes de debat. Sobre el tema del vulgaritzador de, del federalisme que van ser els anarquistes. Un dels grans vulgaritzadors del federalisme a nivell d'estat espanyol va ser el senyor Pi Maragall, que precisament no era molt anarquista, però sí que era filotesis del Prudon i, per cert, era l'únic president que hem tingut a nivell d'estat espanyol i, a més, republicà, el senyor Pi Maragall. I, I com a persona era molt... Tio, també. Sí, també. El que passa és que era un burgés, eh? era un sí. república burgès. I el tema de les inconseqüències i tot plegat, a mi sempre m'agrada fer anomenar, anomenar els anarquistes i el fet, i els seus plantejaments del fet nacional a nivell històric, vull dir, perquè normalment el moviment anarquista sempre fa uns postulats i uns plantejaments d'una superioritat moral i històrica i assenyalant amb el dit els altres moviments des del moviment obret i sobretot els comunistes com a gent que l'únic que fet és una cagada darrere l'altra. i llavors a mi és l'únic que no m'agrada, m'agrada situar les responsabilitats de tothom històricament i la dels anarquistes també, vull dir, perquè com sempre esteu parlant del maig del 37 i de la Stalin i no sé què, doncs, home, també assenyalem les serrades de tothom, no? Sí, per exemple, jo ho admeto, eh? sí, sí. admeto, ja t'ho dic. Uh -huh. Però ja et dic, eh, vull dir que, evidentment, ahir no, tot, no tothom estava a gust no, amb, amb fet, la manifestació. No, és que, de la manifestació va estar parada perquè eh, un grup de gent no deixava passar al Montilla i quan havia... Mira, això m'agrada... Sí, ho vaig sí. veure per la tele, Va agradar molt. Sí, sí, és que la, jo penso que el sentir general era totalment en contra de, de, dels partits que estan al govern que es volien aprofitar de, de la manifestació per fins electoralistes. Exacte, o i sigui, que, que, que quedava claríssim, o sigui, sí. que quedava claríssim. I va haver uns, uns panfletos també que van repartir anarquistes, que a mi em va arribar un, o sigui que algú n'hi havia per dir... Ah, doncs mira... Eh, També dient no, una mica la teva, quedar, po la teva evidentment postura. Evidentment no els conec sí, sí. a tots. Eh, oh. Amb la gent meva més propera, evidentment no volien anar. Mm, bueno. Eren de la CNT o no? anat, eh, eh? Per saber-ho, que eren de la CNT? No. Mm, bé, no, ara tampoc estic ara ja. Però bé, ahir suposo... No, no ho sé, eh, perquè tampoc vaig parlar, mm. perquè imagino que no anirien. Però si es pot dir a quin grup llibertari t'estàs referint? Alguna casa ocupada o algun grup organitzat? Si ah, no, es pot dir? no, dic que, que jo amb la gent que conec que, que, no, que no. A nivell general? Sí, Suposo no, a nivell personal. Que... Dintre, dintre, dintre, dintre de l'anarquisme. Mm -hmm. També deu haver diferents tendències dintre els grups. Ah. I pot ser que, que sí, que, que hi eren, evidentment. O sigui, jo és meu, la, la, la meva gent més propera, o sigui, mm. és això, i no vaig anar per això. I bueno, un era, evidentment, anarco-independentista i hauria anat, però no el vaig trobar durant tota les setmana, o sigui, que aquesta és la raó per la que no vaig anar. Uh -huh. Doncs, però, bueno, el que sí que estem amb tu és que aquesta manifestació, aquesta mobilització, ens hauria agradat que hagués acabat amb la proclamació de la República Catalana ah, o anar-ho més semblant. Sadana? És per un sadana. Sí, I eh, i reivindicant és semblar, tot que, el que... tema de la crisi, a més, que és ara, serà el moment, o sigui, aprofitar tot això. Però, evidentment, si això ha de sortir dels polítics aquests que tenim, no, no. la desafecció creixerà i l'anarquisme es, es quedarà no res, perquè es queda de fet, però sense cap resultat. Vaja, bueno, això ho has dit tu, <laughs> està bé, perquè, a veure, i com es, que, eh, però aquest reonament que no es quedarà no res, en quin sentit? De... No, en el sentit que quedarà així, amb, amb una força teòrica però l'incapacitat l'incapacitat eh, ara mateix ara mateix de, de provocar canvis. I no serà perquè en el fons eh, sempre us passa que no us doteu d'eines polítiques i al final no teniu incidència social per, per culpa d'això? No, no crec que sigui aquest el problema. El problema és més bé la, la falta de contacte amb el poble. Bueno, és un teoricisme, és a dir, quan l'anarquisme actual, el moviment llibertari a Barcelona, l'única que fa és entrar en plantejaments, en postulats teoricistes, i sense connectar amb una expressió concreta exacte. i tal, doncs, Les evidentment, per mi, és quan, exacte, per mi és quan li falta una eina política. Tot el que exacte. no sigui una incidència però, pràctica, concreta, que doni unes solucions concretes però, a la classe treballadora, és clàssia. un teoricisme. No? A veure, allò d'ahir no, no es parlava de la crisi, no es parlava de... No, es, parla... sí, es, i es parlava d'una cosa molt gent... concreta però és que allà hi havia gent de tot tipus hi havia mares, pares, nens, uh -huh. avis sí, sí. era la meva àvia que no havia anat mai a una manifestació, va anar ahir i, i bueno, i era per una cosa molt senzilla i tal, però es va mobilitzar un munt de gent no? I, I, tota i això és l'important aquesta gent quan se li pregunti què volen decidir, se'ls hauria d'escoltar perquè segur que, que estan per la idea aquesta d'una república evidentment de treballadors i, oh, sí? i això és... El al que pot anar. I pot sortir d'aquí, evidentment no sortirà d'aquesta Espanya del PP de merda ni, ni, de, ni del Zapatero, o sigui, està claríssim. Però deslegitim deslegitimitzant tota aquesta força, tota aquesta gent, tota aquesta il·lusió, no anant tu a la manifestació, dient això, no, que un ja dia no, tal, no, no, sí. és com una mica per això jo penso que l'anarquisme està desligat de la realitat. Perquè no, diu, està la gent, inconscientment, quan es parla de desafecció, és aquest anarquisme teòric que, que fuge de tota la politiqueria, de que només veu ambicions polítiques, però que van tots allà. També tota aquesta gent i aquesta, aquesta desafeccions la, la dreta, però estàs d'acord en no, què s'ha d'anar no, on, hem on hem està la majoria la dreta, de la gent? No, no, per arribar, que sí, que perdó, per fer arribar els postulats, els de cadascú i tal, has d'anar on està la majoria de la gent, no? I on era la majoria de la gent allà? Suposo que no era sí, l'ateneu anarquista Rosa de Foc, jo els no. veia tots allà al Passeig de Gràcia. O sigui, si, si us cadeu sempre allà i dient no, eh, ja vindran perquè els altres postulats són els més correctes i els més bons. És que i a més tampoc ho confronteu amb la realitat. Vull dir... És Rosa dels Vents, la Rosa de Foc és la ah, bueno, lloreria de la CNT. Bueno, doncs això, la Rosa dels Vents. Em, em vinc a referir que s'ha d'anar on, on està la majoria de la gent, si te la vols guanyar, i després has de començar per coses concretes per aconseguir els objectius finals. El que no pots és que de sobte i rompis enmig d'una mani en la qual, doncs, com ha dit la companya, hi havia des d'àvies que anaven per primera vegada a la seva vida una manifestació fins als treballadors eh, més o menys clàssics i plantejant allà doncs, la república ibèrica de països de no sé perquè sí. no ho entendran. És a dir, comencem el millor aconseguint una independència que ja és, un, ja és un fet democràtic de ruptura amb oh, l'estat espanyol, no. el que tu has dit, eh, amb un sí, estat espanyol sí, retrograt no, i tal, i després continuem. És com un no, procés no, no, ininterromput, que, no? I no oblidant moltes coses que s'obliden els, els anarquistes mateixos, i és que jo me m'he barallat amb companys, que s'obliden de que els grans teòrics, malgrat totes les coses també errades, com totes persones... Ja o sigui el, eh, els plantejaments seran pel respecte als pobles o sigui, i quan parlen de pobles es refere, referim als, no al poble espanyol perquè ja està, o sigui quan parlen que no volen Estats però és que l'Estat que existeix és l'Estat espanyol o sigui, qüestionen l'aspiració d'un Estat però no van contra el que existeix ara o sigui, també és la, la contradicció que jo això he tingut baralles amb aquesta idea i el... Els teòrics anarquistes sempre han defensat la, la autodeterminació dels pobles que que que feixin al el Cabulguin els pobles i els aspectes evidentment a les tradicions culturals i eh, a la llengua. Però jo vull dir que tu ets una anarquista típica i molt no, oberta no, no, també. No, que és la dels textos. Eh, sí, eh, vull, que, dir que sembra, vull dir que em jo he estat des de anys en el moviment en anarquista libertari mm -hmm. i no m'he trobat molta gent com tu, vull dir que Vull dir, ho dic com a tu, que agafes els clàssics, ho llegeixes, ho fas una mica ta interpretació i ho lligues amb el moment actual. Mm. Però no és lo l'hegemònic en el doncs moment. Doncs això és la característica. Si no com la llibertat, si no es permet un poble que sigui el que vulgui. Però Perquè també pensar en... una mica, el que li fa a l'anarquisme també penso, és que sempre pensa en invidiu, individual, no en global. No, és, és difícil. No, que interpreta el patriotisme amb el patriotisme burgi és com, com, com ho va definir. I és que quan tu veus el que fan els Mas, els Montilla, els dones la raó, o sigui, bé al patriotisme sí, sí, espanyol del Montilla o el patriotisme català del Mas i d'Esquerra Republicana queda reflectida clarament que és un patriotisme burgès, i llavors no podem portar cap alliberament de classe. Evidentment, però en, el sentit, en aquest sentit, per exemple, una lluita anticolonial com la que van portar els xinesos en el context de la Segona Guerra Mundial contra un poble genocida que era el japonès o el militarista japonès, això era una, això era una lluita nacional que a la vegada era una lluita de classes, o la guerra del Vietnam era una lluita nacional que a la vegada va esdevenir lluita de classes, o, el, o Cuba, o Algèria, és a dir... És a dir, el comunista català, el, que realment es vulgui dir com a comunista català o aquest anarcoindependentista, suposo que s'emmirallarà més o menys d'acord en aquest tipus de moviments nacionals o d'alliberament nacional. Doncs el bloc de gent que hi era allà la manifestació i que, ens, i que pensàvem que aquest era un primer pas, el de que aquest poble tingui el dret a decidir democràticament quin ha de ser el seu futur, suposo que per nosaltres... O sigui, que es digui com a comunista real o com a anarcoindependentista, és a dir, que miri pels interessos del poble, ho veurà com un primer pas. Jo ho entenc així, és un primer pas cap a l'alliberament social, no? Mm -hmm. sí, Aconseguir no les llibertats democràtiques. El, és un moment bé, de crisi que no s'acabarà, perquè això és essencial al capitalisme, eh, és anar, deixar-la, deixar-la i ja, més que reivindicar estat català, he començat a tornar a recuperar la, la paraula república, en el sentit més fort de la paraula. Bueno, nosaltres, els comunistes catalans, quan en parlem d'independència, de, de parlem de república. Repub és a dir, ho diem ben clar, vull dir, volem una república socialista catalana. Uh -huh. I vull dir, de, quan la reivindiquem, la reivindiquem així. una societat d'iguals, en el sí. sentit econòmic, evidentment, amb totes les individualitats de cadascú. I, evidentment, doncs, bueno, si en un primer moment reclamem un, que la via estatutària, per exemple, i també ho diem, que la via estatutària està morta i que tirem cap a la independència, és per aconseguir el màxim d'instruments el màxim d'instruments per aconseguir, doncs, on van estar per les classes treballadores d'aquí. Ara, no ens pensem que el dia que la majori... aquest plantejament és majoritari entre la classe treballadora? No. Val? és a dir, el dia després de la independència que ja donidolu que ens costarà si no acabem enmig d'una guerra civil bueno, sí. això no voldrà dir que la majoria de la gent estigui a favor dels nostres postulats ni dels comunistes ni dels anarquistes no ens hem d'enganyar tampoc amb això és a dir, quan es va proclamar la segona república no era una república socialista ni molt menys era una república que tenia que atendre a fer unes mínimes reformes democràtiques vull dir, perquè això immediatament, a Rosa dels Vents o a qualsevol la casal eh, d'aquests eh, anarcoautogestionats, eh, ets un reformista i estàs sent un polític i parlant de coses que, vaja, que suposo que els hi deu sonar com una mena d'anatema, saps? Dir que el dia de després no serà anarquista ni comunista. El dia de després continuarà sent, en cert sentit, amb moltes coses que ens recordaran a l'etapa anterior. Mm. O oh, igual serà com la Unió Soviètica. No, això no. evidentment és nos negarían, eh, vaja, lo tenemos claro, como, como la Unión Soviética, evidentemente no lo queremos. ¿Por qué? qué? ¿Cómo que? Porque, o sea, la, la experiencia histórica os ha dado, o sea, el de, la, la, la contrarreta, o sea, está clarísimo que como la Unión Soviética no lo queremos. Sí, porque hay mucha no propaganda en contra, si tú, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Alguna que cosa concreta. Eh, no. han, han quedat clar amb, amb això de la caiguda... Del... Però si fa que poc van fer una enquesta, per exemple, a Alemanya i més dels... 60% de la població, volia tornar a la... De la població de l'est, eh? No de l'oest, la de l'est, la que havia viscut <ríe> tot el senyor socialista. El debat era un altre, bueno, sí, i ara no vull entrar en discussions anarquistes comunistes, però mm. evidentment el, el meu model, ni el de això ho tinc clar, ja dic que no parlo per tothom, però en això coincidiria tothom, que en això no ens emmideiem en per res amb el model soviètic, evidentment, mm. i la majoria dels treballadors crec que tampoc. Pero bueno, era, era Ay, no persona, sé qué, eh, no parles para... No, el fa gracia, porque los anarquistas, nunca habéis hablado por otros anarquistas, pero sí que habéis hablado la mayoría del pueblo trabajado. Sí, porque estamos muy la... no, no en la realidad, pero sí en Ah, ah bueno, bueno. Vale, <laughs> en el sentimiento. Sí, eso. Te acompaño un, un, un saludo, eh, una saludación y tal, y, y allá era más que nada porque no estaba de acuerdo no, no, Escolta, jo una cosa que reconec, eh? això sí que parlo per mi individualment. Um, jo reconec que moltes vegades pel micro foto canyes anarcos, però és perquè truqueu així com estàs tu fent ara. Eh? O sigui, reconec que sóc polèmic, però per això, per provocar no, la trucada, és, que truquis i, i d'això. també és, és per això que, que he trucat així. I si t'agrada debatir, estem preparant per la Guerra Civil un debat eh, que penso que serà interessant, on esperem que participi gent de totes les tendències. Eh, comunistes, anarquistes i de tot tipus i parlant una mica de guerra civil i tot això i ara ho anunciarem doncs, vinga, salut Va, anem amb una passeta musical per recuperar lo que són eh, forces i concentració de nou amb el, amb el tema que estem tractant. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre 91.4 quan jo són quasi dos quarts de dues del migdia. Mm -hmm. moros que trajo Franco, en Madrid quiere entrar. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. me tiré en el puente y también la pasarela me verás pasar el Ebro en un barquito de vela me verás pasar el Ebro en un barquito de vela no pasarán no pasarán mil veces que los piden, diez mil veces los haremos, tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingeniero, tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingeniero, no pasarán, no pasarán Se han hundido las banderas italianas y en los puentes solo quedan las que son republicanas y en los puentes solo quedan las que son republicanas No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán Sembla que, altra... Ai, sembla que tenim una altra trucada. Bon dia, ens escolta. Bon dia. Eh, disculpin, eh, ¿les molesta que les hable en castellano? No, no. Yo endavant. lo entiendo en catalán, ¿eh? Podemos hablar en catalán, no hay problema. Libertat d'expressió, company. Sí. Pues mire, me llamo Ángela, Ángela Aguirre, y les seré muy breve. Eh, una pregunta, sí, la bestia de General Franco, el bestialismo que hizo primeramente ya, bueno, aparte de África y luego lo que hizo la guerra civil, eh, la rebelde en Asturias. Sí. Eh, General Franco no estaba ahí por casualidad, es decir, ¿quién era el máximo responsable de enviar a Franco precisamente? Eso es lo primero. Y ¿Tiene? segundo, sobre el tema de que están tratando de los nacionalismos, eh, disculpen, es mi opinión, sí, sí. el nacionalismo está promulgado por la burguesía, Pero tú nos no oscultat bueno. no os nostres programes de parlavam no, Me tengo que callar entonces porque es la primera vez que los osculto, los escucho. Sí. Y te pido disculpas entonces. No, no, disculpas no. No, no, por favor, home, por favor, que aquest formalisme, no, hay no ha problema. Et convidem a escuchar programas que han feito Mira, jo estava també el moviment anarquista i pensava el mateix que, que vostè per, per i, i, i et dones compte que també hi va haver molts... El nacionalisme també va néixer de, de, del poble, però bé, bueno, això s'hauria d'investigar. Me tendría que callar por mí, la nació. Disculpe, eh, eh, no sé, ya tengo que decir, perdóname. Eh, no soy anarquista, eh. ah, no, ni anarquista, ni ninguna opinión política. Sempre te, eh, procuro la, la història. Uh -huh. Dentro de lo que cabe Y saco conclusiones Y quisiera hacerles una observación Porque igual me pueden ustedes ayudar Venga eh, mira, Yo últimamente estoy leyendo sobre El momento naturista <coughs> el total... ¿Naturista? ¿Perdón? ¿Naturista? Sí, naturista, ya sé que no tiene nada que ver Con lo que están hablando bueno, bueno Posiblemente, no. no lo sé Y estoy estado textos de la Del periodo de Agena Prima Rivera De Segunda República Español uh -huh i m'agradaria saber si ustedes saben algo. O, o alguna cosa, no sé, o poden indicar algun llibre o algun centre on acudir. Bueno, hi ha diversos llibres, un d'ells que està més a les biblioteques de, de Barcelona, les públiques, uh, es diu Ecologia i Anarquisme, bé, bueno, per, si vostè posa l'entrada de matèria, Anarquisme en trobarà un, Uh, mira, intentarem al final del programa, si està atent, busco el nom exacte, que parla sobre tots aquests moviments ecologistes sí. i moviments hibertaris i li i dono el títol per antena. Eh, disculpi, eh, crec, eh, bueno, crec que, sé, que sé a què llibre es refereu, lo, ah, lo tengo. Que surten, que que que surten un parell te... de persones amb, amb pilotes, una noia, em sembla, pilotes a la ah, sí, portada, sí. no? sí. No, no, a ver, no lo digo en tono... No, bueno, ya, no surten ni... nues, vaja, dos ah, personas nuevas sí, la portada, -en, ¿no? Tengo, tengo dos, que mismo no recuerdo el título, eh, uno es de... Yo voy a una noia, de... despullada, eh, desnuda... Sí, a una eh, platja una cosa así, ¿no? Sí, bueno, sí, o eso aparenta. Eh, ah, vale. Y, <risa> vale. y otro es un grupo de personas, cogidos así en el brazo, o sea, cuatro, cinco o seis personas... Y ahora no recuerdo también es vuelta a la naturaleza, creo. Yo voy a decir una cosa sobre el sí, sí, tema. Sí, sí, sí, eh, sí, sí. bueno, lo mateix que em dit que la Segona República va a florir tot aquest tema de de de las escuelas nuevas, educación nueva, también la Primera República va ser un, molt curta, però també va donar para això, sí. també va, va néixer molt, doncs, el movement echanista i el movement naturista ah, oh. resinat amb l'anarquisme, ¿no? Sí, sí, pero... pero sí, sí. Y, y a revistas, es que no me recuerdo... No. Eh, Perdón, sí, es que sí. precisamente me he hecho con unos facsímiles sí. de una revista que se hacía en Valencia, se llama Estudios, y Estudios en plural, y por lo que estoy notando por los por los textos, fuentes originales, no estoy en ningún estudio, eh, sobre hay varias corrientes... Sí, seguramente Llámalo como quiera quieras eh, Hay anarquistas, socialistas, comunistas Y me parece muy interesante Y sobre todo el tema de la eugenesia ¿De la eugenesia? ¿Eh? Sí, el, el tema de eugenesia, el tratamiento O pseudociencia, como quieran llamarlo Hostia, pero eh... eso es una mica chunguno, ¿no? De la eugenesia No, sí. ¿La eugenesia <ríe> que es de si una persona está patín Matarla, sí. matarla no, no, sí. no, no, no, no perdón Es sería la eutanasia Ah, ah, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón usted, el eh. el no, no, yo también me he confundido al principio ¿eh? Ah, eh, oh, eh. El tema de eugenesia era el tratamiento A base de unas cuestiones científicas En esos momentos Luego, si quieren llamarlo solo científico Eso cada uno lo puede mm. escoger Sobre el mejor nacimiento Y ah. lo que me estoy dando cuenta Lo que me estoy dando cuenta Disculpen, ¿eh? yo les digo no soy anasquista Ni comunista no, ni, no, fascista, muy ni fascista a lo mejor lo sé y no lo sé. Hombre, si Pero, está contra de Franco, no creo. Eh, es un punto bueno. No, si solamente fuera de Franco... Bueno, sí. Si solamente fuera de él. Y no me remonto hace... Incluso me tendría que remontar ayer mismo hoy sí, mismo. Pero sí, bueno, sí. Eh, vale, he... yo le he pasado la pregunta para saber si es anarquista, que es lo que estamos aquí intentando. ¿Vosotros es anti-stalinista? ¿Le Stalin? Vale, vale, pues ya, pues ya está, es, es, es muy libertario <risa> Bueno, bueno, bueno. Venga, vale, que te, Era broma, era broma, perdón Como las de Hitler, las de Franco oh, Berlin, Y, y, y todas las que ha Y por haber, desgraciadamente bueno, Pues anarquista lo ha visto mucho, YouTube No, no, no, no no, no, no, no, no, es, no, es broma, es broma Ni estoy sindicato, no un sindicato, me da igual, ¿eh? lo diría No, no tengo problema sí, sí, sí. Pero eh, me está dando cuenta que es que el ser humano <ríe> Va a parar a lo mismo el eh, tema de eugenesia, por ejemplo, eh, ya sean anarquistas, comunistas, socialistas, están por eh, los textos estos originales. Lo que me estoy dando cuenta es que, eh, por ejemplo, eh, la, esterilización forzada, forzosa, ¿La, ¿Esterilización? la esterilización se sol forzosa, ¿La qué? Esterilización. La forzosa y no lo está hablando de Hitler en 1936 al 45. Estoy hablando de la Segunda República española. Ah, sí? sí. Sí, sí, sí, sí. A no, no, no me lo invento, ¿eh? No, no, Disculpan, no, pero... Y si, no, ya les digo que no es por ni atacar a ninguna... ¿Pero quién esterilizaba a quién? Eh, de este, hay proyectos de esterilizar, por ejemplo, pues a los que físicamente consideran, o psicológicamente consideran idiotas o cretines, no como insultos, ¿eh? Sino, no, no, como grado de... Sí, sí, sí. Grado sí, sí. de patología media. Y nada sí, más, idiota y no les... cretino. Sí. Y imbécil pues, también. Gente, sí, sí, sí, sí. Y gente alcohólica y tabaquismo. Aquí. Y, y, sí, sí, no, no no le miento, se eh. lo puedo asegurar. Puede eh. parecer absurdo, pero no. Bueno, en aquella época era algo muy muy, muy normal, absurdo. sí. Y en fin, no lo he visto como si yo les agradecería si algún día pueden hacer un más de esto. Vale. Yo les he de todas maneras. Nos sobre. ha retado. Tenemos que hacer no, algo. No, hombre, si no es por retar, digo por si me pueden ayudar porque mm. estoy estudiando a mi manera, no soy historiador ni nada. I el tema. Jo, sense saber-ho Ai, si em costa parlar en català amb una persona en castellà No, no, no ho no, parlo en català, sisplau, si us sisplau. Jo, ben, mm, a veure, penso que, que és fàcil que tot això del naturisme i tot això derivi en unes derives una mica, doncs no m'estranya, que derivi en eugenència i tot això i penso que tot, tot el naturista que jo conec a nivell anarquista i tot això que he vist revistes, he vist publicacions que va ser un moviment que es va estar molt bé en aquella època, a Segona República a l'escola del mar i del bosc els nens anaven despullats a banyar-se al mar quan era una cosa mai vista no? tot això per salut, per la naturalitat d'anar despullats i tot això però amb els anys doncs, va prenent les derives, per exemple en l'anarquisme jo penso que es pot relacionar amb el moviment primitivista i tot mm. això, doncs unes derives molt més eh, estranyes, no? I no m'estranya que s'acabi parlant de... no sé per què acaben amb la selecció... Algo que seria tan maco com anar, despullar-se al propi cos, la higiene, la salut natural, tot això acaba derivant en selecció natural, no, no sé com en desfer-nos de la desfer de civilització, tornar al paleolític amb tot el que això suposa. Jo he sentit que inclús alguns anarquistes primitivistes estan en contra de les cadires de rodes i sí. les muletes i sí. Sí, coses sí, sí, sí. així estranyíssimes. I... Bé, bueno, suposo que això és l'extrem i després pel mig doncs, deu haver gent més ponderada o que s'hi acosta doncs, interessada en uns altres aspectes com el nostre oient, que és molt ponderat ell. no. no. Sí, no? bueno, i també hi ha una corrent... Per la forma d'expressar-se, no el conec, però... Sí, però i també tot això ha derivat en una corrent de, també en tot el de, per exemple, de criança natural i tot això, però que ja no és anarquista ni té contingut polític, però, per exemple, a Barcelona hi ha molts grups de criança natural i no. educació lliure i tot això. I si, si t'interessa el tema, hi ha una xarxa d'educació lliure, lliure que es diu Xell i que és, a veure, és molt socialdemòcrata, eh?, però um, conserva tots aquests principis del de naturisme, de tot això, i, bueno, té coses interessants. Disculpem, no, no les demanes més, perdoni. No no, no, no, no, dues cosetes abans d'acabar. Sí. He trobat un, el llibre aquest que li deia, està a les biblioteques aquestes, es diu La Vuelta a la Naturaleza, el pensamiento naturista hispano, de 1890 al 2000, naturismo libertario, trofología, vegetari, vegetarismo social y libre cultura. És de l'editorial Virus, i l'autor es diu Josep Emma, suposo Josep Maria, Rosselló i Castellà, i està a les con... biblioteques Francesca Bonmesón, a la Sofía Barat i al Poble Sec. Jo conec aquest home, d'un grup primitivista. Es diu Josep Maria Rosselló i Castellà, la Vuelta a la naturalesa, és d'editorial El Virus. I una segona coseta, si li interessa el tema del nudisme en experiències de països socialistes, eh, també consulti a través d'internet, si vol, el tema del nudisme a la República Democràtica Alemanya, que era també un moviment eh, molt estès cap als anys 80. Doncs pues moltes gràcies, i... Y... Perdonem que les he interrompit. Ah, és no, es... es que jo, quan eh, sona un moment el telèfon... sí fui yo quien en ah. el mes, y les vi que continuaban con el tema y mm. no quise interromperles. No, no, no, per favor. Oh, no, no. no, no, a nosaltres sempre ho diem. agraïm moltíssim aquestes trucades, perquè és com una mena de, de finestra cap a l'exterior, perquè si no nosaltres nos estem aquí a l'estudi i no és com la tele, no?, que diuen que pots comprovar les audiències, o qui t'escolt, o qui et veu i tal. Nosaltres, les trucades per nosaltres és, és un alè eh, d'aire fresc, en sèrio, o sigui, que ho agraïm moltíssim i a veure si ho agafa com a costum. En sèrio, li convidem això. Ui. No me diga això, que les voy a portar a la setmana. No, no, no, no. <laughs> Totes gràcies. les quinzenes, no truqui la setmana en el mail, perquè si no, no ens trobarà. És quinzenal. Sí, és, és la primera vegada que l'esculto. Ah, eh? Doncs gràcies. és quinzenal, eh? La setmana que ve és repetició, és l'altra que fem en directe. Vale, doncs pues moltes gràcies. Moltes, moltes gràcies. gràcies, fins una altra. Vinga, salut. Adeu. Bé, anem a una altra trucada. Hola. Hola, hola, salud. Salud. Salud. Hola. Bueno, voy a decir mi punto de vista individual. <risa> Hombre, eh, compañero. Radio oyente habitual, eh. Individual, eh, no colectivo, eh. No, no, no. Mediatura. Libre individualidad. Eh. Dayura individualidad. Exacto, para vale. algunas, para algunas cosas ¿eh? Usted sí que es anarquista, ¿eh? No, no o más Pero, ¿La Unión Soviética bien o mal? Mira, hay una, hay una cosa que... <risa> como ha dicho el compañero anteriormente, estoy buscando todavía la definición concreta Lo que sí, soy enemigo de muchas obstaculizaciones y la hero, y los héroes, ¿no? Por eso ahora, por ejemplo, en estos tiempos que estamos Cuando se le da más valor a lo que se hace con los pies que con la cabeza y con las manos Pues estoy en desacuerdo, ¿no? Quiero decir que a lo mejor se le da importancia a una cosa muy distractiva, pero no a otra cosa científica, como puede ser un manual patarroyo, alguna cosa semejante, ¿no? Siento interrumpral, pero también voy a decir una cosa que cuando siempre escucho la radio en Fa Gràcia, baje una mica la radio, porque si no se la copla. En serio, se le está sentí la veo una mica culpable deta. Voy para que os sentim bells els oients. Espera un moment. Molt bé. No és una, no és una cosa que sempre ha has volgut dir. Jo una cosa que m'he quedat, sí, molt <ríe> <muy> professional. <ríe> eh, Me'n recordo de la pel·li aquesta, una mica rància, de Raph, d'això, que sortia... Ara? També, ara? Ara sí. sí. Que, per, perdona, que acabo un, un comentari de l'anterior llamada que salia en la, en la pel·lícula de, que sortia la... Com es diu? L'Enrique. L'Enrique Meikhoff, que sortia en una platja nudista. Sí. I ben recordat. Sí, bueno, que, vale, de comentari de els micros són teus, endavant. Bueno, era esto, ¿no? Que la sociedad que vivimos, pues, en ciertas cosas hemos evolucionado muy deprisa y en otras seguimos todavía muy carcas, ¿no? Y si hubiera de leer así un par de ejemplos ya que señores con poder utilizaron, ¿no? Napoleón le dijo, la religión es un excelente materia materia eh, para tener a la gente normal quieta. Seneca, la religión, es considerada cierta por la gente normal... ...farsa por el sabio... ...y útil para los gobernantes... ...eso está bien... ...eh, quiero decir, dos mil y pico años... ...pues claro, te das cuenta que todavía... ...y también voy a aconsejar otra cosa que estoy leyendo... ...que más o menos va con vuestra ideología... ...tendencia... ...las fuentes de la religión... ...desde una crítica marxista... Ah. Mm, ...la aconsejaría que la leyese... ...porque es viejecito... ...pero tiene mucho enriquecimiento... ...para ver qué, qué es lo que decía Marx... ...y Engels sobre... ...el contenido de la droga... ...no había droga mayor que la religión... ...y sigue todavía ¿eh? ...ahora sustituido por otras... ...por los por las telenovelas o cosas del corazón... ...y el fútbol que se está fomentando cada vez más... ...lo cual es una dictación... Sí. ...estupenda para los gobernantes... ...y poca evolución para los... ...los no pensantes... ...porque piensan ellos por nosotros... ...entonces lo que quería decir tanto como de la... ...la alimentación... ...ya no se trata de ahora el naturalismo... ...se trata ya por ejemplo de Hipócrates... ¿eh? ya aconsejaba que aquella que hiciera la medicina, pues que antes de darle lo que no se tomara a él no se lo diera a un, cliente, a un paciente, ¿no? Hoy en día se está tiburrando de medicina. Para hacer eso, científico, químico y, y médico, eh, me parece que era suizo, 1496, ya aconsejaba Dos litros de agua, mucha fruta y verduras, no odies, no envidies, no codicies y apártate <risa> de la gente maliciente. Eso es una buena dieta, ¿eh?, ahora para el verano, para lucir el bikini. Claro, te estoy diciendo más de 600 años, <risa> antes del, del naturalismo y antes del, del anarquismo, ¿no? Y por y tercera vez, pues yo valoro por encima de todo la persona del ser humano, comportamiento. Cuando uno tiene la mente un poquillo enturbiada, con mucha basura emocional, no llegamos ni al entendimiento de discernir. Esa discrepancia que está muy bonita, que antes no nos no lo permitiría, ¿no? Ahora está bonita, las personas que más o menos pues tenemos capacidad de analizar y antes de llegar a un enfrentamiento rival, es decir, puede tener más razón que yo, porque a veces nosotros estamos con, eh con min, cómo diría yo, contaminado de los abuelos, los padres, las culturas y todo eso, a veces tendríamos que hacer una limpieza para aprender algo nuevo, ¿no? Cambiar las raíces. ¿Y pues, tú fuiste a esa manifestación de ayer o no? La verdad es que no fui. ¿Por qué? Pues mira, pues muy sencillo, porque el señor Montilla, eh, toda la gente de Cornellá, Hospitalet, eh, San Juan de Cid, todo esto, con el trauma se pasó por de, por encima de todas las manifestaciones. Y de de sancionarlo, lo suben de categoría. Pero no era el único que estaba en la manifestación, ¿eh, Montilla? Pero es que yo estoy de acuerdo, de acuerdo que... es más, que... no le dejaron pasar... Eh, de acuerdo, eh, lo que no veo yo es que, por ejemplo, señor Montilla y otros tantos, por ejemplo, la, la precariedad que hay, por ejemplo, en el asunto laboral y no organizan a nadie para que mucha gente que, por ejemplo, pues está pasándola muy mal. ...que está desmotivada completamente... ...ellos no se molestan... Entonces, Pero es claro, que decíamos con la compañera... Si no, te, los, ...si no te movilizas por todo... ...no venís a la manifestación... ...o sea, el día que hagamos una manifestación... ...en contra de la crisis... ...en contra de los presos... ...entonces vendréis... Mira, ...pero si he, no es de todo, no... Yo he ido a muchas manifestaciones... ...muchas manifestaciones que hubiese esperado... porque no ha sido... ...a través de los medios mediáticos de subvencionados... ...y mayoría de los que más o menos... ...nos mediatiza y nos cambia los sentimientos oídos... ...y esperaba gente porque era una cosa... ...una causa de gente así muy arraigada al pueblo, al pueblo llano... ...que habían cometido mejor errores muy pequeños... ...que hoy al lado del Millet y toda esta gente... ...pues era nada, una purga... ...y sin embargo esperaba más gente, iba menos... ...entonces cuando yo digo, como no llega... ...a los medios de comunicación oficiales que la mayoría de la gente... ...menos vosotros y algunos que somos así en estos... Pica, Radio Contrabanda, ¿no? Y, y Radio Bronca, pues entonces no te enteras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, es mío, pero si a lo mejor digo yo, o si tenemos una conciencia de verdad a una persona que ha robado un pa una gallina para darle de comer a su hijo lo mete en la cárcel, lo normal es que hubiese habido esa multitud o mucho más, porque veríamos que entonces... De verdad somos un pueblo que no nos dejamos llevar por las pasiones y Pero... las emociones ideológicas Hay que estar donde está la gente. La, no, la semana no trágica empezó en la plaza de toros, ¿eh? Mira, yo no puedo estar donde pueda estar todo. Yo tengo que hacer mi análisis propia. Si ah, estoy... amigo. Ah, amigo. aquí ya entremos en la libertad individual de anarquistas. Sí. No, tan no para no mí, para mí realmente tan desmovilizadora. no lo sé si es anarquista, lo que sí puede ser es que a lo mejor a una a una persona pensionista de tercera edad que m'he enterat i van a desalojar-la e i hi e he participat. Però és que hi ha moviments socials i plataformes col·lectives que volen reivindicar aquests drets. Hi ha moviments fins i tot que es reivindiquen de lo polític per solucionar aquestes coses, però al final l'anarquista adopta unes postures que tranquil·lament un petit burgès o un burgès podria adoptar, que és, jo prefereixo mirar primer pels meus interessos individuals en el cas dels anarquistes teòrics, per, ser, per un cert teoricisme o de llibertat dels cossos, o jo no sé quina argumentació fan, que al final el posa en el mateix joc que un petit burgès. No de dir, no, mira, jo primer em mobilitzo per lo meu i després ja Hola, suposo estat. que amb el meu exemple no. individual aconseguiré que la resta es mobilitzi. No, okay, la okay. majoria de coses han començat, la majoria de moviments revolucionaris, no. han començat per coses superpetites. Sí. És a dir... El tema de la Revolució Soviètica, per exemple, que més enllà després de les derives que tingués, val, que jo les admeto i que ja no va ser autèntica i puristament revolucionària, va començar per a una qüestió amb una consigna molt simple, que era pa, treball i pau. I amb això va començar una revolució. En el cas de la Segona República, aquí l'única que va ser van ser unes eleccions municipals. eh? el que va obrir el procés revolucionari després de les col·lectivitzacions anarquistes és a dir, la segona república no va començar per unes col·lectivitzacions al camp, va començar amb unes eleccions municipals, clar, aquestes perquè coses perquè va guanyar la dreta és per reanalitzar-ho el senyor Franco estava molt apoiado per el catolicismo no, però Franco és, posterior, Franco és posterior a la proclamació de la segona república. La segona república és del 31 i Franco és del 36. Però va guanyar, de... però va, per va guanyar va... la dreta, perquè la CNT, que era majoritària, va dir als seus afiliats no voteu, i aleshores va... va venir la dreta i el bieni negre. Hombre, jo et dic una cosa, jo no estic en contra del voto si són llistes abiertes. El que no puedo yo votar, aquel que ponga la jerarquía porque tiene mayor habilidad para me a mí que a lo mejor soy un pardillo. Pero hay que mirar lo que promete y lo que hace. En el momento que sigue, sí, treinta y tantos años lleguemos perdidos así y hemos progresado muy poquito, al revés, vamos para atrás. Porque hay tanta gente subvencionada que cuando uno está subvencionado pierdes tu honradez y tu honestidad. Es... perquè que passó, esto muy claro. Y per mi el que m'interessa d'un moviment polític és el seu programa, a mi els personalismes estic d'acord, no m'interessen. I el candidat don sí, és veritat que actualment en el sistema electoral burgès don hi han una Clar. sèrie de mancances democràtiques com llistes eh, que no siguin obertes i tot plegat, no? En això estic absolutament d'acord. Però, no però ara el que no, no ho pensarem, exacte, el que no, no pensaria més un, que la democràcia ha sigut la primera opció de les classes dominants històricament, perquè no és ser i segon, que un sistema de règim de llistes obertes serà més perquè no és així. Perquè, per exemple, el sistema sí. nord-americà funciona per circunscripcions obertes i per llistes obertes. I no crec jo que el de nostra aspiració sigui el sistema democràtic liberal burgès dels Estats Units. Sí. És a dir, les formes democràtiques, sí. un canvi en les formes de l'acció democràtica no és el contingut. El contingut és una transformació dels mitjans de producció, un contingut social i concret. Vaja. Yeah. Pero, si no votas, pues guayas a la derecha Exacto, eso, eso pasará en cualquier sistema eh? Mira, andadera, yo, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empecé a votar Que me daban cuatro horas Ahora ya no te dan hora, ahora ya ha quedado eh, Ya por inercia vas, ¿no? Y te pasa lo mismo que a un animalito cuando le pones una vara Una borrita le pones una vara, la haces, saltas y siete veces le quitas la vara y sigues saltando. No, una, cosa, decir, una la, cosa, la perdona, burguesía pero, prefiere que no pero, votes, por perdona, eso no te da horas, por eso no perdona, te da perdona, nada. Pero yo no puedo, vale, yo por ejemplo me perdió la desilusión de votar debido a la farsa demagógica, pre, pre, predicar o prometer cosas que no se cumple tendría que haber un parlamento real en representatividad del pueblo que aquellos señores que juran en un libro bíblico, Para, para la bien y para la honestidad y esto el otro Y que sigan, por ejemplo, con cargos vitalicios Eso para mí no es ni ética, ni moral, ni honradez ¿Pero cómo se va a conseguir esto? Cuando no Educando cumplen pueblo, con, el, con lo del estatut Salir bueno, a la calle miles de mira, personas, millones de mira, personas Mira, para nada que te diga En primer lugar, cuando yo me doy cuenta Cuando la demo, la burocracia, por ejemplo, es inconsciente Que, la, que te es al servicio del pueblo Y hay gente, ciudadanos que va con un miedo ya a un burócrata porque depende el carácter, parece un gendarme. Pues más burocracia que la cimet. El pueblo, de... el pueblo tenía que tener educación y saber, por ejemplo, los derechos igual que las obligaciones de aquel otro hombre, porque si está allí es un funcionario al servicio del pueblo y si hay miedo a que a aquella persona porque está muy bien colectivizado y depende de la mentalidad de cada uno porque lo hay muy bueno como en todos en todos los grupos, pero hay otro que hace autoritarismo de su cargo por creyendo que el ciudadano no tiene conocimiento de lo que son sus normas jurisdiccionales y constitucionales entonces, a que ninguna organización ningún partido se preocupa para educarnos que, por ejemplo, digamos ¡eh! esa es nuestra misión igual que nosotros tenemos I la tant, obligación no, no, no, de pagar impuestos i tant que hi ha partits que denuncien vale. el sistema qualsevol, et podria començar a anomenar qualsevol partit comunista o denuncia això Qualsevol partit comunista ho denuncia. Evidentment, no un partit socialdemòcrata, un partit comunista. Va, digues noms de partit comunista. No, començaré ara a dir perquè no és el... El, el tema del programa no és fer propaganda de certs partits polítics. El tema estem parlant a nivell global. Però, mira, parlaré d'experiències històriques. És a dir, la primera democràcia socialista, el que parlava era de una democràcia soviètica, eren de soviets, eren comitès de treballadors, de camperols i de soldats, en la qual els càrrecs els càrrecs eren escollits i també eren eh, delegats i també eren, com se diu això, que els podien treure revocables. eren revocables, gràcies companyia. eren revocables és es que la democràcia no empieza ni en Rússia és a dir, la bueno, però em vinc a referir que ja hi ha hagut experiències i, i la gent que en reclamem d'aquelles experiències home és molt més democràtic i estem en contra dels processos burocratitzadors i, de, i de claro, aquests, del que tu dius però i d'això de, dels, dels funcionaris aquests autoritaris que tu dius i tot plegat és a dir l'ideal nostra és una democràcia on els càrrecs siguin revocables que els seus sous estiguin supeditats als de mitjana d'un sou de treballador Aquestes són unes coses que ja es parlaven en el seu moment i una sí. certa tradició d'esquerres està d'acord en què, o sigui, reivindica aquest tipus de democràcia i d'experiència participativa. Ara, el que tampoc estic d'acord és que, eh, per ser democràtica, tingui que ser una cosa que sigui en perpetu, en perpetu procés d'elecció. Una vegada que s'ha escollit, una vegada que s'ha escollit i que tu ja tingut un procés al més ampli democràtic, llavors has de fer coses el que no pot ser és aquesta cosa llibertària lliure individualista i anarquista de que sempre han d'estar en perpetu entredit de, de les estructures i de tot plegat és es el teu punto de vista porque a ver, si jo, si per exemple, soy anarquista mm. eh, com tu dices és es que jo ignoro lo que és el anarquismo porque yo lo que valoro intento valorar en la persona por su comportament i su honradez, su honestidad entonces, entonces esto no es un movimiento político Ay, nunca te mojas así Pues yo también quiero personas honestas, así nunca me voy a equivocar. Claro, o cuando ver, alguien haga, haga algo pues, mal diré yo que... No, a ver, esto. yo no puedo ir por una persona, por ejemplo, que tira la piedra esconde la mano. Tengo que coger, por ejemplo, y ver a aquella persona en dónde está, en qué situación está, si de verdad está llamándome a la solidaridad o solamente para que percibir sus intereses partidistas y particularistas. Yo no tengo ninguna, por ejemplo, como te decía, ningún beneficio. Lo que me gustaría sería... Un gobierno para todos y de la mejor manera. Yeah. Eso, por ejemplo, somos personas que apoyamos, depende de la ideología, al PP en que haya hecho mucho choriceo al PSOE oh. en que haya mucho chiroseo No, hay que ser común y decir, oye... Un cabrón és un cabrón, vista primer de la marrón, ¿no? I ja, però i la I què pregunta... gobierno anarquista ha habido así? Que si no, podamos mirarlo y comparar. Yo no te estoy hablando anarquista, bueno, yo no te, te estoy Però el plantejament la... que tu dius és, demà es produeix un fet insurreccional o fins i tot un procés de ruptura democràtica i tu t'ho miraràs des de fora esperant a veure cap a on va. Home, això no pot ser, ens hem de mullar, no?, en un moment donat. És a dir, si demà una dictadura, tu de part d'aquí t'hi posaràs. No, veuràs a veure si la dictadura és correcta o no és correcta amb la forma que fa. o mai lluitaràs contra ella, no?, llavors t'equ Vulguis sí. o no, seguramente las cosas nos surtirán contra Por las plantas de en un si, principio. Si sale tal como está como está estructurado todo, sabrá igual que siempre, saldrá lo que tienen el poder, tanto de manipular las mentes de las personas, como el poder de, de, de las armas. Saldrá de quien salga, porque nosotros no hemos crecido mucho. Pero si hay una dictadura, ¿tú que harás? Por supuesto estar en contra de ella. ¿Cómo? Ah, ¿cómo? ¿Solo? ¿Era? ¿Cogerás un...? ...unas tijeras de la cocina... La, ...y un cuchillo sé, jamonero... Mira, ...y saldrás a la calle... Mira, ...o José, harás yo, con gente... ...yo te digo una cosa... Mmm, ...para que veas que no soy... ...de una tendencia raizada... ...yo valoro por ejemplo... ...las acciones... ...pues de Malti Luteroquín... ...las acciones de Copérnico... ...las acciones de, de Gandhi... ...yo bueno. las valoro... ...y, y era una, una persona... Mmm, ...pues se veía en ...sin embargo tuvieron más valor... ...que muchos de nosotros... ...que da más que sabemos... ...vocear y gritar... Y, y pelearnos unos contra los otros, pero que no crecemos nada, porque lo que hacemos es cada vez más grupúculo y además bloqueado. bueno Pues ...yo no sé, aquí... no sé la forma, yo no sé la forma... ...pues aquí bueno, si lo averiguamos en todos estos días... A ver, si i... ...entre un poquito que crezca yo... ...y un poquito más que crezca vosotros... Pues, a ver ...por si supuesto, siempre hay que crecer y aprender... ...lo importante es que deje estos programas... ...para que la gente que quiera llamen... ...bueno, Home, no, no, això ho sí. tornem a dir... ...ya ja va la tercera, que ho diem... ...i no ens cansarem de repetir-ho... Ens agrada. ...truqueu sempre, perquè per nosaltres... ...és una forma també d'una mica... De, ...de conèixer i d'obrir-nos... ...vull dir, si us plau... ...agafeu com a costum trucar, a nosaltres ens agrada... I i en serveix per continuar debatint i obrint el debat. Un braço per a tots i que llaminma gent per aviat. Aça, salut company. Adiós. Adiós. Bueno, escolta una cosa, eh, no sé com ho veus, eh? Vull dir, no arribarem mai a eh, la guerra civil. És el, teu, és el tema, el tu te l'has preparat i tal, però no sé, jo faria 5 minuts una mica d'ordre de, de, mental després sí, de tres sí. trucades, no? Vull dir, oh, no, que moment. només vull dir una cosa, és que només eh, l'únic que volia dir, que molt lligat amb totes les trucades que hem tingut, eh, bueno, és que el proletariat, en aquell cas, va sofrir un revés... Eh, la, la, o sigui, el que es va fer no, va, no es va poder complir perquè no va triomfar la, la revolució no, d'Astúries, no es va generalitzar tota la península ibèrica bueno, no? va haver una dura repressió. Però, però es va donar el cas que el poble derrotat va ser més fort que els vencedors i això va ser molt important per a l'inici de la guerra civil i ja està, aquí lo dejo sí, eh, jo crec que el, o sigui el tema, de, el tema de celebrar derrotes que, que és un fet molt típic català i, i dins del moviment eh, popular doncs, obrer, digue-li com tu vulguis de les classes baixes, classes subalternes utilitzant un terme gramxià eh, és una constant, perquè sí que és cert que ha guanyat moltes més vegades la dreta que no l'esquerra això també és una realitat eh, té un fet i és que ens posa reptes per mi celebrar derrotes no és com a tal eh, caure en el victimisme sinó aprendre i posar-nos reptes de futur, no? esforç, és a dir i a més ha d'unir, és un sentiment d'unitat també això, jo crec que uneix també. Quantes Perquè... vegades has dit que una victòria ha dividit més que en una derrota? Una derrota unit en l'esforç per aconseguir superar aquella derrota i obrir un nou futur, no? un nou camí de lluita. Uh -huh. Ho has dit al revés, o sigui que una derrota ha unit més que una victòria. Sí, dit... sí. Sembla que sí, sembla que sí. Ah, bé, bueno, ho, vale. ho, dit... no, no, sí, ho he dit al revés, no, no, no. gràcies. I, que sí, que, I ho dic en relació a, per exemple, allò d'ahir de l'Estatut, era molt reformista, era una cosa molt parcial. Tal. Jo al principi també pensava el mateix, que la veritat tu no, però jo sí que pensava, dic que no sé si anar, perquè jo la, la veritat era una manifestació que vaig president de la Generalitat no anar ni he anat mai, però al final vaig anar i he, he acabat molt satisfeta no? i penso que igual ni tan sols es aconsegueix res ni para les reformes de l'Estatut però aquell sentiment d'unió d'aquells dies i d'ahir i tot, tot el que sorgirà a través d'això penso que, que és molt important no? perquè si anem, ens van traien coses, ens van traient coses, ens van traient coses i no fem res i ja ells han colat la reforma laboral, i ja ens han colat això de l'estatut, que aquí l'interès li mínimament lo de la llengua catalana i la cultura i tal, realment fet, o sigui, l'estatut aquest que volen que han aprovat eh, a nivell de, de llengua catalana, de català ens porta més enrere de la normalització lingüística els anys 70, però de... però no és només això, és tot, no? Vull dir, que s'ha s'ha de protestar davant totes qualsevol retallada, per petita que sigui per part de, de, de la reacció, que tant li diguis PSOE, PP, CIU, tot això. Encara, inclús els que estaven a la manifestació, que tenien part de culpa i, la, i estaven allà per, per, prote per protegir-se i per utilitzar-ho electoralment. És Això el que vull dir. Bé, el tema tema de lligar sempre fet nacional com un fet burgès o fet nacional com un tema cultural i de llengua és ser parcial en aquest sentit. I això és el que volia dir-te respecte als teus comentaris d'ara, de dir que ens hem de fixar sobretot en el tema de la llengua... No, no, ho poso com a exemple, no ho redueixo tot això, només vull puntualitzar. Fins i tot, doncs, també lligant-ho amb el primer comentari no? de la primera trucada de, de la companya, no? del fet de que home, doncs, parlar del fet de l'Estatut i del dret a decidir, doncs això no, no hi ha un contingut social concret que, que ajudi a entendre-ho, no? el perquè de la necessitat ara de, de sortir el parlar al carrer d'això. A veure, i ja ho dic, uh, l'ideal no és defensar l'Estatut, l'ideal és defensar l'autogovern dels pobles, perquè tinguin dret a decidir el seu model de convivència. I quan en retallen un mínim, una mínima capacitat autogovern que era la reconeguda a través del Parlament de Catalunya per l'Estatut, això no vol dir estar d'acord en aquestes vies legalistes burgeses, no. Estem parlant de que amb un estatut i amb una independència encara més i per això es reclama, es podrà començar, per exemple, a subsanar tot el dèficit fiscal, és a dir, esforç dels treballadors i les treballadores d'aquí que va parar els mantinguts i subvencionar els altres parts de la resta de l'estat espanyol que no fa gens de bé, tampoc, el propi desenvolupament de les consciències d'aquelles altres regions i de d'aquells altres pobles de l'estat espanyol... Que Perquè no, no permet ara... que avancin, o sigui, es, es mantenen improductives, no? En comptes no? d'invertir, doncs són subsidiàries. Sí. I venuts, precisament, a l'ideari espanyolista, a partir d'aquest tipus de subvencions que per es basen... Per suposat. La... Vale. Un altre, el tema, per exemple, de qüestions tan mínimament democràtiques, bueno, tan mínimament democràtiques, com... Uh, i mínimament socials com el fet de que una inspecció una inspecció de treball catalana, que no tenim actualment aquesta competència cedida és a dir, no poden haver inspectors a Catalunya que no siguin nomenats des de Madrid i estem parlant que per l'àrea metropolitana del barcelonès, que aplega més d'un milió de salariats, estem parlant que només hi ha entre 10 i 20 inspectors del treball així va és, una a és una competència que correspon actualment a Madrid i que estatutàriament estava reconeguda com a tal, bueno, pues, eh, són coses que tinguem en compte que quan parlem d'autogovern i d'independència anem cap aconseguir aquestes coses d'autogovern i de, de decidir que actualment no tenim. I podríem continuar parlant, eh, no només del tema fiscal o des del tema laboral, podríem parlar fins i tot des del tema de la justícia. No Hi ha un tribunal de justícia superior català que en l'últim terme decideixi sobre els assumptes d'aquí. És a dir, en un tema de deslocalització, per exemple, d'empreses. Al final, en últim terme, qui decideix o la jurisdicció última és una decisió des de Madrid qui podria recórrer a una altra, en, última, en una última instància judicial, etc, etc, etc. Hi ha què coses que, això? que sorprenen i que no, no sabem que és de Madrid, però com per exemple ajuda al lloguer també s'estima si bueno, de Madrid. Les ajudes del lloguer, exacte. Molts d'aquestes de ajudes del lloguer i de repartiment de la riquesa es decideixen sí. des de Madrid. Què vull dir això? Que, que no estaria bé entendre-ho com una estratègia d'alliberament social el fet d'aconseguir més autogovern, és a dir, el fet nacional no?, d'aconseguir més autogovern, que en un moment donat nosaltres tinguéssim independència, nosaltres tinguéssim mecanismes d'autogovern, i que els utilitzéssim en contra de la nostra pròpia burgesia. No podria donar-se un canvi d'aquesta mena? Un canvi que hi arribés un moviment polític organitzat, que tingués un tins d'interessos per les classes treballadores i que arribés a conquerir els poder, el poder poder de l'Estat i aquest poder de l'Estat el fes servir per acabar amb la minoria explotadora? Perquè actualment no ho podem. Actualment, demà, arriben els anarquistes al govern i tindrien que iniciar una guerra civil contra l'estat espanyol. I això, tots els anarquistes, anarcoindependentistes, o digue-li com vulgui, tindrien que tenir present. Demà arribem al govern de la Generalitat, perquè seria com arribéssim, encara que li diguéssim, comitè de milícies antifeixistes, eh? que és molt revolucionari, i això és de la Segona República. I tindríem que estar lluitant, i ja va passar a la Segona República, i això ja ho explicarem, tindríem que estar lluitant per aconseguir treure-li competències que estan ara mateix en mans de Madrid. Vull dir... Tinguem molt clar que el fet nacional obre les portes cap al fet social. Que no es pot eh, dir independència total i més absoluta, eh, però guerra de consciències, individualisme i no sé què. No? I també el que ha dit el company, si demà hi ha una dictadura, que segurament pot haver-la si les coses segueixen així, què faràs? El faràs el, el ganivet de la cuina i sortiràs al carrer? Cuidado, soy individualista, apartense o tu aniràs amb altra gent que potser t'agrada més, t'agrada menys però s'haurà de lluitar contra un, amic, un enemic comú i el tenim i gros, no? Però bé, bueno, també vull vull una mica conciliatorament no? dir que sí que és cert que moltes vegades des, de, des del programa, i ja dic que parlo millor el meu personal, eh, donem canya perquè ens agrada sobretot el tema de por la mitjà perquè si no quina gràcia tindria fer eh, programa com També ens donem canya entre nosaltres, eh? Vull dir, i que, escolta, que jo ho he trobat super superguai, eh? això ha sigut positiu que ens troqués tanta penya no? i volgués dir la seva, i ojalà tots els programes fossin així i més trucades encara. O sigui que convidem realment a omplir-nos el programa de trucades des del primer moment. No? Si estiguessin de 12 a dues amb trucades i debatint amb oients, doncs jo encantat, eh? no m'importaria dedicar-li un, un programa sense ho dic, pel company eh, de segona trucada, no? que ha dit, bueno, és que jo he trucat i he de... no he volgut fer-ho perquè deixe... volia deixar que el programa continués el tema continués. L important és els ullants i si veiem que no ens queda temps pel tema, doncs ja ens ho muntarem amb l'organització de ràdio per allargar una hora més el programa, o sigui que no hi ha problema. Eh, ja està, ens hem passat de cinc minuts, Ai, ens i... que d'acomiadar. Bueno, doncs pues, que no passeu gaire calor, que llegiu molt i que no pensant coses per dir-nos d'aquí 15 dies. Sí, d'aquí 15 dies continuem amb el tema de Segona República i intentarem, bueno, encara que sigui resquinser, i tocar el tema de Guerra Civil, no? plantejar-la. Um, per ser cert, um, un llibre, us recomanem un llibre pel tema d'anarquisme i fet nacional. Es diu Anarquisme i catalanisme. La CNT i el fet nacional català durant la Guerra Civil de Jordi Sabaté, edicions 62 Això ho podeu trobar també a les biblioteques públiques uh, del a Horta Guinardó, al Carmel a la biblioteca del Carmel eh, Juan Mercè i al Guinardó, al Mercè Rodurera i a les Corts, a la biblioteca Miquel Llongueras Ho torno a dir el títol, l Anarquisme i catalanisme La CNT i el fet nacional català durant la Guerra Civil i l'autor és el Jordi Sabaté Ja està, doncs vinga, d'aquí 15 dies Ja no veig bé En Nova Orleansans Se'n diu el som naixent I ha ja estat de molts xicots la perdició Jo en sóc un cas vive number for the I'm Que no fa sincam ja he fet. Vull esser prop de tu, tren al físic. A la casa del sol naixer.